ברוכים הבאים לסטארס ישראל, אני רפי בן דוד, איתי אלון פרס ובועז גולדשמיט, אלון חברים, טוב שהצטרפתם, זה פאנל מהיותר טובים שיכולים להיות, וזה מגיע בשבוע הכי גרוע שיכול להיות, כאילו זה קטע, זה כאילו שבוע שעבר, אני לא זוכר מי היה הפאנל, אבל היה שבוע טוב, והפאנל לא היה טוב, סתם, אני לא זוכר, ונראה לי בועז אתה היית גם כן בפאנל, אז לא נער אני הייתי, גם יואב היה, יואב, כן, סתם, אני צוחק. הפאנל תמיד טוב, השבועות, לא תמיד. השאלה אם הסגל טוב, אז כאילו, אם אנחנו מול קבוצה חלשה עכשיו, או שאנחנו נותנים בראש. מי פה שר ומי פה מדיסון, אתה אומר. אם תצחו שני יצירתיים או אחד שירוץ. אנג'י אין או אנג'י אוט. כן, זו השאלה שרצה עכשיו. למרות שאנג'י, מאחורי יש את אנג' uh, ואת uh, דניאל לוי, כאילו בתמונה המשורה ביוטיוב, לא באמת פיזית מאחורי, כי אם כן הייתי קצת uh, מקלל אותם. Uh, אז שני אנשים שחוטפים עכשיו הרבה מאוד אחרי uh, יום ראשון, וגם היה יום חמישי, היה גלת עשרה, כאילו זה גם לא יודע כמה אני אתייחס לזה, את אבל בעיקרון, קיבלנו מלא שאלות, והחלטנו, החלטנו, והחלטנו, אני אומר אני החלטתי, שאין לי כוח לערוך ליינאפ, אין לי כוח לארגן דברים. אז יאללה, נעשה פרק שאלות תשובות. רק שאלות שלכם. אז יש... אין ליינאפ, תרקדו. זה מה שאינג' אומר כשעונים למשחק. כן. אין, טקטיקה. תרקדו. אין הגנה. ארי רדנפ פעל ככה. הוא פשוט אומר להם, just go and play, mate. וזה עבד לו בשנה אחת, להגיע למקום רביעי. אין זה uh, כרגע לא מגיע לשער. היה uh, לפני כמה זמן קראתי ציוץ שמישהו כתב שהטוטנאם של ארי רדנאפ הייתה הכי מרגשת בעשורים האחרונים יותר מרגשת מהטוטנאם של פוצ'טינו. אני ש... גם ש... אמרתי את זה כמה פעמים. כן, שהיה שם משהו שפשוט עלית למשחק הזה, כל כך בלתי צפוי ומרגש ומסתורי, ולא ידעת מה הולך לקרות. זה, זה, שחק... זה שני שחקנים שיכולים להיות שם, כאילו, אלה שעושים את זה, זה גם ונדר ווארט, שכאילו, אין יותר מרגש של ונדר ווארט, ויש לך את בייל, ויש לך... שלמודריץ'. Uh... כן, מה, זה כאילו, תחשוב, מה זה, זה מטורף. כן, זה, זה הקבוצה של, של הרחובות לא ישכחו. לגמרי. מה עם מיודענו, האוהד ארסנל? הוא עשה... הרחובות לא ישכחו על דותנאו, או שזה <תאמת> לא תרבו אצלו? האמת, הפרק האחרון שהוא עשה, בגלל שנולדה לו, לא, תראה, יש לו ילדה אחת, אז <תאז> הוא <תאז> לא יודע איך לתמרן, הוא לא כמונו <תאז> לא בו. <תאז> אז uh, הוא יצא להפסקה קצת לפני הלידה, אחרי הלידה וזה, ואז הוא עושה איזשהו פרק של שאלות, גם שאלות ותשובות כזה, שאלות שנשלחו לו בהודעות וכזה, ומשום מה, השאלה שלי הייתה ראשונה, וכאילו השאלה שלי לא הייתה שאלה, באמת, היא הייתה, מתי אתה עושה פרק על טוטנאם ומביא אותי ואת שגיא למן לדבר על אה, אה, סטידמל ברנק ואדל טאברט. כאילו, זה מה ש... שרצינו, אז אולי מתי עונה? ש... עונה? ש... הוא ענה? הוא ענה נתן לנו קרדיט, כן? שאנחנו לא קבוצה, ש... לא קבוצה בינונית כזאת, ומטה שפתאום הרחובות לא ישכחו, אנחנו עדיין קבוצה טובה. אז צריך לעשות לו עלינו, פרק עלינו, על האבות הוותיקים, על הרחובות לא ישכחו כשהיה לנו ילד אחד. כמה, את האמת, אתה אומר, הייתה תקופה של ילד אחד, זה הייתה תקופה, זה כיף, זה כאילו רק ילד אחד. פיזית, כאילו, זה היה התקופה באמת הכי טובה, כי זה התקופה של הבן שלי נולד, למחרת ארי קיין הפקיע צמד נגד ווסטאם, וארי ווינקס הפקיע גם כן. וואו. זה היה שלוש שתיים בדקה התשעים וכאילו כל העונה הזאתי זה הייתה העונה הכי שלנו. נתורך. אז כאילו אתה אומר לעצמך מפה זה רק יכול להידרדר. אני <laughs> <laughs> חושב שהמשחק הראשון של הבכור שלי היה משחק חזרה מהקורונה נגד יונייטד. וואי וואי וואי זה היה 1-1. <laughs> 1-1 עם ברכוויין. כן ברכוויין שם. גול יפה, אבל ספגנו כן. מפנדל, אני חושב דייר, עשה פנדל מטופש על פוגבה, נשמע לי מוכר. נשמע הגיוני מאוד. <laughs> כן. טוב, נלך לעניינים שאלון יכול להצטרף אליהם גם כן לשיחות. הוא יכול להגיד מתי הכלבה שלו ראתה את המשחק הראשון. כן, איך קיבלתי להגיד. <laughs> כמו אלה שאומרים, אני יודע איך זה להיות אבא, יש לי כלב. זהו, <laughs> <laughs> <laughs> אני לא חנן פה, אז אני לא יודע איך התבלבלתם, אבל פידורים זה בפרק הבא. <laughs> כן זה הליינאפ של אחרי כשכולם נפצעים וכולם והלכה העונה זה חנן מגיע. <laughs> uh, טוב אני לא לא קראתי את השאלות אז אני לא יודע כאילו מה אנחנו שואלים אנחנו פשוט זורמים על זה מקווה שזה יהיה טוב אני אתן לכם לבחור מאיפה נתחיל מהפייסבוק או מהוואטסאפ. אז תחליטו. הלון, בוא נתחיל עם זה שכאילו. סבבה לוי אאוט ואנג' אאוט. אוקיי, מי שבדעה הזאת יכול לעצור, לעבור הלאה ואנחנו נתקדם מפה. מה השאלות? מאיפה נתחיל? פייסבוק או וואטסאפ? תשמע, פייסבוק זה אמרנו כבר, מה ההבדלים? זה הבית. לא, כאילו הפייסבוק זה, זה היותר השאלות הרשמיות המלומדות, הוואטסאפ זה קצת טוקבקיסטי, זה בא לא פי טוקבקיסטי, אנשים יורים מהמות. בדיוק, אז ניתן את הכבוד לפייסבוק, yeah. לה, אתה יודע, לה, כן, לאיכות שיש בו. Okay. Okay. למרות שמנחה טוב היה מתמרן לפי נושא השאלות, אבל... אמרתי שאנחנו <laughs> נותן לכם להתחיל. או, יש פה נחש, <laughs> יש פה נחש. <laughs> שוטספיירד, שוב. <laughs> uh, טוב, אז נתחיל כמו שביקשתם. אני, אתה יודע, מנחה טוב נותן <laughs> לקבוצה גם להרגיש חלק מה... כמנהיגים, כחלק uh, אקטיבי בכל הפעולה פה. אז... Uh... יאללה, תעשה עם... אותי וייס כן. קפטן. מה, אתה רוצה את רומרו? <laughs> טוב, <laughs> נתחיל עם, אם כבר מנהיגות, אם כבר מישהו שאתה רוצה ללכת אחריו, אז יוסי הראל, שאני מקווה שכבר סיים את המילואים. הוא אומר שהאמת, די נמאסט לשמוע על תלונות ובכי על הקבוצה. זה משהו שחוזר על עצמו בכל עונה, ולא משנה בכלל באיזה מקום נסיים ואיזה כדורגל מציגים. זה די ברור שזה חלק מלהיות אוהד כדורגל, ובטח של אז הוא רוצה לקחת את זה למקום אחר. מה הכי טוב בטוטנאם של העונה הזאתי? מה אנחנו לוקחים כנקודת אור לעתיד? הוא רוצה לדעת, כאילו, זה יכול לנוע מלנקשיר, מייקל מור, הטעות במקור, ואן דה ון, קיצור, מה טוב בנו, הוא רוצה לדעת. אלון, uh, מה טוב? אהבתי, אהבתי את השאלה ממש, זה ככה נתחיל באופטימיות, ואז נידרדר. רואה, אני יודע מה <את> זה וייבם של uh, מישהו שחזר ממילואים, והרגיש <laughs> מלא אחדות ואחווה, <laughs> וכאילו עשה, אתה יודע, מילואים חילונים, ודתיים, וימנים, ושמאלנים, ואז הוא כאילו חוזר, וחצי שעה בדרך הביתה הוא כבר בפקקים קלל את כל העולם <laughs> ואחרותו. <laughs> <אם> טוב, כן, כן, אז מה, מה, מה נחשוב אופטימי? אני חושב ש... Um, אחד הדברים האופטימיים מבחינתי זה ש... שהדברים עדיין עומדים, כלומר, החיבור the... <חיבור> הזה שהוא נקרא לזה מאמן וחדר הלבשה וצוות ו... והכל עדיין, עדיין בסדר, כן? זה לא, אין פה איזושהי קטסטרופה כזאת של עיבוד חדר הלבשה או ששחקנים זורקים או שדברים כאלה. כלומר עדיין אנחנו במצב חיובי והמצב החיובי הזה עדיין תמיד מסתכל קדימה, מסתכל לעתיד. אנחנו עדיין עם מאמן שבתהליך, גם הוא כמאמן, עם כל ה... אנחנו אומרים את זה כבר המון, עם כל העבר שלו, הוא עדיין גם בתהליך למידה עם עצמו. אז אני חושב שהאופטימיות פה היא בגדול ה... הראייה קדימה. עם קבוצה צעירה ומוכשרת ש... שיש לה פוטנציאל עם עוד חלון קיץ אה, לגדול ולהתפתח ולפתח את הסגל הזה עוד טיפה, כדי באמת לעמוד ולהתמודד עם המפעלים האלה. אה, אז זה, זה האופטימיות שלי, ואני חושב שפחות אולי צריך גם לתאם ציפיות כל אחד עם עצמו, או מה מצפה מהקבוצה. אה, אז לפעמים יש אכזבות, לפעמים uh, יש נפילות, um, אבל uh, אני לפחות uh, נותן עוד uh, צ'אנס לפחות עד הקיץ, ושוב, אני גם חוזר ואומר שתהיה גם עונה שלישית. עם אנג'י. וואלה, אוקיי. אני לא בטוח שאנשים יחשבו שזה אופטימי, כאילו, שזה חיובי. זה מה שסיימת עם העונה שלישית, אבל בועז, מה אתה? אתה יודע מה טוב בנו? נו? פשוט כלום. <laughs> האמת ששני דברים שאני לוקח לחיוב, אחד זה שאנחנו מבקיעים שערים, שזה נחמד, אני מעדיף, כאילו אם אני חייב לבחור האם להפסיד 2-1 או 3-2 או 4-2 או לא יודע מה, או להפסיד 1-0, תביא לי שלפחות יש קצת הריגוש של הכיבוש שער הזה שאני בבית ואני רואה עם הבן שלי נגיד אז אני יכול כאילו לצעוק ליד יש גול וזה. בטח אם זה עוד בשלב שזה מותח וזה לא פשוט מ-4-0 ל-4-1. אז זה משהו שהוא נחמד שהוא לא היה לנו דרך אגב בשנים קודמות. תקופת קונטה מוריניו היה לנו משחקים מאוד כאן. דלים. כאן. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהעובדה שה... ש... עם אנג' גם העונה קודמת וגם העונה הזאת, אני חושב, ככל הנראה, אני לפחות, אנחנו נסיים את העונה באופן שמתעלה על הציפיות שלי. מה שאומר שאני כנראה אופתע לטובה. עד כה אני מופתע לטובה. הא, העונה חושב? גם אתה מופתע לטובה? כן. כן, חד משמעית. כן, okay. אוקיי. Okay. תסביר. Uh, אני מופתע לטובה מהרצינות במפעלי גביע, עד כה, שזה הליגה האירופית וה... והקרבו קאפ, שדחנו את לא מובן מאליו. Yeah. Uh, אני לא מופתע לרעה ממה שקורה בליגה, כי א', עוד... Uh... העונה, הליגה היא קצת מצחיקה, כי אין לך, אולי ליברפול היחידה שהיא איכשהו עושה קולות של קונסיסטנציות וריצה לתואר, yeah. כל השאר די כזה פרווה. מרגיש לי עונה שכאילו אנחנו יכולים לסיים חמישי, שישי, אולי באיזושהי קונסטלציה רביעי. וגם שביעי, וזה בסדר, זה כאילו לשם אני, זה בגדול מה שאני חשבתי שיהיה, כי שם סיימנו עונה שעברה, ועם השנה נסיים כמו עונה שעברה חמישיה, זה כבר ליגת אלפות, זה לא ליגה אירופית. אז בעיניי, אני, כאילו, אני עד כה מופתע לתורה, אני נהנה מהדרך, מה, מה, מה, מה, מה שנקרא, מהנסיעה, מהנופים בצד. אם אני צריך איזה שנקודת אור אז זה די קשור למה שאתה אומר בועז כי לפני שבוע הרגשנו פה בעננים אז פה, כאילו אה, נ... מה זה הדחנו את סיטי ניצחנו את וילה טיטינו כאילו, אותם 4-1 לפני כן גם היה עוד איזה משחק שאני כבר לא זוכר מה זה היה אה, ווסטאם או אה, פלאסטר באירופה אז כאילו היו זה, זה יכול לקרות. זה קורה השבועות האלה זה זה בדיוק הרכבת הרים זה השבוע הזה שאתה חושב שהכל הכל מתחבר ואז שבוע אחרי זה אז. הכל חרה אז כאילו אני מצפה ששבוע הבא עוד שבועיים יש עכשיו פגרה. אבל כאילו יהיה לנו עוד שבועות כאלה של, ה, של הטוב הזה זה נקודת אור מבחינתי שכאילו. שאני כן עדיין רוצה לראות המשחקים. באותו יום של איפסוויץ' כאילו לא רציתי לראות כלום. ברגע שנגמר המשחק זה כאילו להתנתק לא לראות כדורגל. אבל euh, לפני כן אתה כן יש התרגשות, אתה עדיין אתה רוצה לראות את הקבוצה, זה לא עוד פעם, הזכרת קודם תקופת מוריניו, תקופת מוריניו זה כאילו, הייתי שותם מהבוקר, לא הייתי רוצה לראות המשחק. ככה כאילו, כן. הגעתי למצב הזה, זה לא עכשיו, זה לא מה שקורה עכשיו. יכול להיות שזה באמת ייגמר בצורה... מה שאתה אומר כמו שאפשר לסיים ארבע אפשר גם לסיים תשע נראה לי עכשיו אנחנו במקום תשע. כן אבל שלוש נקודות ממקום שלישי. כן זה נורא צפוף אז כאילו כל הפסד פה הוא, הוא כואב הרבה יותר מגלל הצורה של ההפסד מגיע. זה mm -hmm. מה שכמו okay. שאמרנו בגלל שזה ש... נראה בגלל ש... שאתה מפסיד זה הפסד מגעיל זה שיט שואו מוחלט כאילו זה מה שקורה בקבוצה הזאתי. כשזה טוב זה מדהים כשזה גרוע mm -hmm. זה הכי גרוע שיכול להיות. אבל אולי, אולי אתה קצת מגזים. זה כי זה <laughs> לא היה שיט שואו <laughs> הפסד <laughs> לניו קאסל. נכון. <laughs> לא, הפסד לניו קאסל לא היה הכי שיט שואו לא, אני מדבר <laughs> על, <ה> <laughs> על השיט שואו <laughs> ההוא. Okay, <laughs> זה לא, שיט שואו אבל... של פעם בעשור, לכתוב חמשיה ועשרים חמש דקות, פעמיים, ש... אתה יודע. השיט שואו <laughs> המרכזי העונה היה באמת המחצית השנייה אולי בברייתון. גם שאתה פעם. מוביל ש... שאתה מוביל 2-0 ואין, אתה לא, לא יכול לעשות לא, את זה. לא, מה אתה ששיבור. מסתכל על שיט שואו כספיגה בלתי פוסקת של uh, שערי, אם אתה מדבר על ניו קאסל ועל המחצית השנייה נגד ברייתון. אני מדבר גם על זה ששום דבר לא עובד, שהקבוצה נראית אוף לגמרי, כאילו אתה אומר, מה הקשר בין המאמן הזה לשחקנים האלה, מה הקשר בין השחקנים... בין ההגנה לקישור, בין שחקן לשחקן, מה הקשר בין שחקני ההגנה האלה לכדורגל בכלל? כן. זה מבחינתי oh, okay. השיט שור. וראינו את זה מול פאלאס, וראינו את זה חלק מהמשחק נגד uh, גלת אסראי, ובטח שראינו את זה נגד איפסוויץ', uh, בהרבה מאוד דקות, כאילו, ראית קבוצה שלא... אני לא יודע, זה היה זלזול, זה היה חוסר, חוסר uh, רצון, זה אף פעם לא מונח שאוהבים להשתמש. המנטליות שאנחנו מדברים עליה כבר uh, לא יודע כמה זמן. חוסר הכנה, אין לי מושג מה הלך שם, אבל זה היה, זה מביך לחשוב שקבוצה מנצחת אותך פעם ראשונה, והיא אחת הגרועות בליגה, פעם ראשונה אחרי 20 שנה בערך היא מנצחת בפרמייר ליג, ובבית שלך, שאתה יודע שאתה יכול ללכת למקום רביעי, או לא יודע, משהו להצמד מאוד בצמרת, וכל הקהל בא, והקהל רוצה לדחוף אותך, ואתה נותן לו את ה... כאילו אתה... מוריד מכנסיים, מתכופף, ואומר לקבוצה היריבה, בואו, תעשו מה שאתם רוצים. אז כאילו, אני לא יודע איך הגענו לפה, אני, דיברנו אפשר. על אופטימיות ואיך שהגענו לכאן, אבל... <laughs> אתה, אתה, אתה... <laughs> ברור, אמרתי לך, זה, זה כאילו מסוג המשחקים ש, שבאמת לא <שמע> משנה <שמע> אולי <שמע> איזה חילופים תעשה, או מי תכניס, או כמה זמן תהיה תוספת זמן, אתה עדיין, אתה יודע שזה לא יגיע. אתה יודע שזהו, המשחק גמור, והקבוצה היריבה רוצה יותר ממך, ו... וזהו. ו... נגמר. עכשיו, פה עולה השאלה שאנחנו אומרים, איך יכול להיות שמול וילה ומול סיטי המשחק מתחיל ואתה רואה את השחקנים דרוכים, רעבים, עולים לדשא, שורפים את הקווים, נכנסים, מטקלים, נותנים משחק מדהים, ואיך יכול להיות שמול מקום 19 בתבלה, אתה עולה במין באמת תחושה כזאת של סבבה, תכף כאילו עוד טיפה ונ... נעשה עוד קצת, ואתה ו... כאילו מכניס את עצמך למלכודת הזאת, שכשתקבל את השער, אז אוקיי, אנחנו אולי יודעים לחזור מש... מפיגור, אבל אז מה קורה ב-2-0? ואז פתאום נהיה לחץ, ואז פתאום הקהל מתחיל לשרוק לך קצת בוז או חסר סבלנות, ואתה חסר סבלנות, והשחקנים כבר לא יודעים מה לעשות, ומאבדים את הדיוק שלהם, ורק מכניסים את עצמם לבור עמוק יותר. המאמן לא יודע מה לעשות. יפה, עכשיו, אני לא יכול שלא להתייחס גם לאנג' ובכללי לרוח מועדון שלמה שעולים למשחק מול uh, מקום 19 בטבלה, קבוצה שלא ניצחה עדיין העונה, בבית, ואין כאילו, ואין את הרעב הזה, אין את אותו, אה, את אותו חשק ואת אותה אווירה שיש מול קבוצות גדולות. ופה זה משהו שכאוהד מרתיח אותי. זה כאילו הנקודה שהכי הכי מעצבנת אותי. תניח שנייה את כל ה... שיטות, והרכש, והאיכות, ובלה בלה בלה. שורה תחתונה, אתה יותר טוב מהם, אוקיי? כאילו בפער. הגעת במומנטום גם. לא יכול להיות שתעלה למשחק כזה, בצורה הזאת, וגם תיתן לזה לקרות אחרי מחצית מזעזעת, ותמשיך באותה צורה. Mm -hmm. ופה אני חושב שיש איזושהי בעיה, ש... ששוב פעם, אנחנו כל פעם אחרי הפסדים מדברים על... הנה פה הוא לומד, פה הוא ילמד, הנה השחקנים פה עוברים איזה שכר לימוד מסוים, אבל וואלה, אין פה תירוצים. אבל זה מלא דברים, זה מלא דברים. מלא, אתה באמת, אנחנו אני... בתור אוהדי כדורגל אוהבים כאילו, או מקווים, למצוא את, את הבעיה, את, את השם העיקרי להצביע עליו, להגיד זה בגללו, רק נתקן את זה, הכל יהיה מושלם. כאילו אוהדים עושים את זה על אירועים, אפילו לא על אנשים. אם רק הגול של סולנקה לא היה יד, היינו, היינו חוזרים, זה היה קאמבק. וזה לא עובד ככה. כשאתה מכין, מכין סלט, נגיד, אוקיי? ויש לך מלא ירקות בפנים. <אח> ועגבניה, מלפון, חסה, זיתים, גבינה, זה... נגיד הזיתים לא כאלה טובים, אוקיי? פעם קולקלים. רק הזיתים. כנראה שאתה לא תרגיש, כי יש עוד שמונה עשרה מרכיבים בסלט והם סבבה. אבל אם כל ירק רקוב, הסלט הזה יהיה מגעיל. מגעיל. אז יש לך את המנטליות של השחקנים. יש לך את הרמה של השחקנים. יש לך את הקונסיסטנטיות. את האופי של המועדון. את המאמן. את הבעלים שלא מכניס רכש. את הקהל שאולי היא מאבד סבלנו. יש לך כאילו כל כך הרבה ירקות רקובים בסלט שלנו, שבמצב כזה זה אין השם אחד מרכזי וזה לא יעזור אם נתקן את אינג' נפטר את אינג' ונביא מישהו אחר וזה לא יעזור אם נחתים עכשיו את גריליש. אתה צריך לתקן את כל הבעיות או לפחות את רוב הבעיות בשביל שתתחיל לראות משהו משתנה באמת. שני דברים, איפה הצימוקים? <laughs> אני חושב שכולם מחכים לזה. נגיע גם אליי, אתה יודע, מדברים... ואני קצת מתבאס על יוסי, כי הוא ביקש דברים חיוביים, ופשוט הרסנו את השאלה. הלכנו לכיוונים אחרים. יוסי, תכבד את הפרק אחרי שתי דקות, תצטרף הערה בזה. כן. טוב, בואו, אני בטוח שאנחנו נגיע לדברים האלה עוד פעם בשאלות, כי בטוח יהיו כאלו, אבל בואו נעבור הלאה, ואם כבר צימוקים. Uh, יואב מאייר, חברנו שלא יכל להקליט, כי כנראה חיזבאללה יורה לכיוונו, אז הוא במקלט, או, או שזה המשמרת שלו עם הילדים, עם הילד. Uh, מה קרה יותר אתמול, דקות משחק של ורנר, או איבודי כדור של פורו? פורו איבד אתמול איזה 20 ומשהו כדורים, אני חושב. וואו. זה כמות, נראה לי, של משחק, זה כאילו, <laughs> של... קבוצה, לא משחק. ודווקא המאכזב יותר, כאילו זה, זה אני אם לא טועה, שליש או חצי מהמצבים האלה, זה הגבהות פשוט לידיים של השוער. יכול להיות. ודווקא במה שהוא טוב בו. אני כן. לא יודע אם הוא, כאילו, הוא כזה טוב בזה? הוא טוב. לא, הוא, הוא, הוא, הוא הראה שהוא יכול להיות טוב לפרקים, שלא מספיק עקבי. עוד פעם, קונסיסטנסי. היחיד בקבוצה, וכתבתי את זה גם בוואטסאפ, שהוא עקבי. והוא קונסיסטנט, day in, day out, week in, week out, זה ורנר. הוא <laughs> באופן עקבי חרא. <laughs> week in, week out. במשחק אתמול זה היה... זה היה נוראי. הוא פשוט כאילו מקבל כדור, ועוד הוא, הוא שיחק גם עם, עם קצת ביטחון אפילו. אז זה היה עוד יותר גרוע. מעדיף את ורנר שמוסר אחורה וכאילו, אנחנו עדיין שומרים על הכדור. פשוט... הכניס כדורים, חשבו איזה פריים פירלו או קקה, ניסה כזה להכניס כדורי עומק בין שלושה שחקנים, ואז זה פשוט מתגלגל החוצה לכדור שוער. כן. זה עצוב גם שהוא חילוף ראשון, אם אני טועה. כן, זה גם היה מאוד מוזר. מאוד מוזר. כן. טוב, נקפוץ לשאלה הנוספת. נדב קסדן. שואל הוא רוצה לדעת מה הסיפור עם המצבים הנייחים בקבוצה הגנתית והתקפית כי שניהם לא קיימים. אם אנחנו הפקענו מצב נייח אמנם זה לא קורה הרבה אבל הפקענו את האתמול. שזה התקדמות בוא נגיד ככה. והמצבים הנייחים בהגנה אנחנו לדעתי מדברים על זה כמעט כל פרק. Okay. במשחק הזה ספציפית לא היה איזה משהו שהוא. ש... שקפץ לעין, בוא נגיד ככה. הם לא ניסו יותר מדי אה, להציק לוויקריו. האמת, אני התחלתי לראות שזה קורה עכשיו עם הרבה מאוד קבוצות. לא רק עם... אה, לא שמציקים. לא ניגתות... ציקים... כן. שמציקים לשוער. כן, זה עכשיו נהיה כן, מאוד דה, פופולרי. דרגושין, דרך אגב, ניסה לעשות את זה כשאנחנו תקפנו. כן. ממש היה לשוער. כן, אבל לא רק אצלנו, אנחנו... לא רק בליגה שלנו. ראיתי, יצא לי לראות... ביום שבת, עוד שרציתי לראות כדורגל, אז ראיתי בכמה משחקים שהיו דברים כאלו. אז יכול להיות שכולם ראו שזה עובד מול תותנאם ומנסים את זה, אבל אין ספק שצריך לעבוד על הדברים האלה, אנחנו חוזרים על כמעט כל פרק ש... כן, יש לזה פתרון. וזה גם, אני מסכים שזה לא הקרנות, גם השערים שאנחנו סופגים ממשחק פתוח, הם בדרך כלל איזשהו כדור רוחב או הגבהה פנימה. שהכדור אמנם בתנועה וזה לא סט פיס אבל זה אותו סטייל. אתה יודע, סגירה... אני, אני רוצה רגע לשאול אתכם שאלה. אתם זוכרים שער שספגנו השנה לא מטעות של שחקן הגנה? כאילו שער שאתה אומר, אוקיי, אין מה לעשות פה. היה מושלם. הסקרימר של גלטוסי. גם שם אני בטוח שהיה, חוץ מזה, בליגה, בוא נגיד ככה. גם היה אפשר לסגור אותו יותר טוב. אני מנסה לחשוב, אני לא זוכר, תמיד זה... מצבים נייחים, ויקריו, או עוד דוגי שלא סוגר, או עכשיו פורו, שבתקופה שכמעט כל שער הולך על המיקום שלו, שלא נדבר על רומרו שסוגר יום כן, יום לא, ואני באמת שלא מצליח לזכור. היו, בטוח, אבל זה פשוט, אתה יודע, אנחנו גם תמיד מסתכלים על הטעויות, כאילו הן טעויות מחויבות, ו... ורק זה הוביל לשער, למרות שאתה יודע, יש לפעמים דברים קטנים שהם פחות רלוונטיים. אני, אני רוצה להוסיף שאני מסתכל עכשיו רק ככה על הסטטיסטיקה הבסיסית, ואני רואה שהם, היה להם סך הכל שתי קרנות, ולנו, 12. ואני חושב שאולי את זה צריך להדגיש, כי לפעמים לא, לא רק שהכדור קרן שלנו לא מאיים בכלל על השער, לפעמים הוא פשוט מגיע לידיים של השוער ויוצא למתפרצת מאוד מהירה. וזה מה שמטמטם אותי. והרקות yeah. הזאת, זה, זה נראה כאילו פשוט אין, אין כלום. אין, אין, אין שום תרגיל, שום, שום איום. ו, וזה זה, זה קצת מוסיף ל, לרוח הזאת של, בסדר, יאללה, בסדר, קרן הבאה, אולי נצליח. Okay. אבל איך, איך מתוך 12 קרנות, אני, אני לא יודע, כאילו, סבבה, אחת נכנסה, מדהים, אין ספק, אבל אתה לא מרגיש את זה, אתה לא מרגיש שאתה... שאתה בכלל מהווה איום. ווואלה, אני מבאס. לגמרי. טוב, שאלה נוספת, בוא נלך אלון, אתה שאלת. תזכיר לי. מה קשה יותר, להפסיד לאיפסוויץ' בבית או CTOA? וואי, זו שאלה לסוף הפרק. כן, אבל... זו שאלה טובה, כי בוא נשאל אותה הפוך. אם אומרים לך שאתה לוקח שלוש נקודות משני משחקים, סיטי בחוץ או איפסוויץ' בבית, מאיזה משחק אתה רוצה לקחת את השלוש נקודות? איפסוויץ'. נו? No? Okay. אתה לא מסכים? אני מסכים, אני מסכים לגמרי, וזה, yeah. אבל זה... זה חלק מהעונה הזאת, מאיך שהיא נראית, כי כאילו כשאתה מסתכל על, על, על העונה mm -hmm. ונגד מי ששיחקנו, או עזוב, אם אתה אפילו מסכם את עונה קודמת, ואתה רואה כמה נקודות סברת, אז כאילו בסוף אם אתה אומר, אם פשוט הייתה, מס... אם הנקודות היו באות בצורה שונה, יכול להיות שהתחושות שלך היו שונות. וזה מראה, אני חושב, שדווקא במבחן התוצאה אנחנו יחסית בסדר. מה שמפריע לכולם פה זה הדרך. זאת אומרת, אם תדמיין שלא היינו רואים משחקים בכלל והיינו רק מתעדכנים בתוצאה הסופית. <אח> לא חושב שהיינו עד כדי כך מבואסים או מודאגים כמו שאנחנו עכשיו, כשאנחנו רואים איך זה קורה על המגרש. כן. מזה, זה, זה נכון כי אם עכשיו אותו משחק אתה מעתיק אותו לעוד שבועיים נגד סיטי. אוקיי אז הפסדת לסיטי הפסדת לסיטי בחוץ לקבוצה הכי טובה בשנים האחרונות באנגליה. אז כאילו כן זה לגיטימי. אבל מול מקום 19 שלא ניצחה אף אחת העונה אתה מצפה לנצח כאילו אני לא חושב שמישהו בא למשחק הזה בלי ציפיות לנצח. יש כאלה ש... ידעו מה הולך לקרות, אבל זה מגיע שאנחנו מכירים את הקבוצה ומכירים את המועדון הזה. אבל אף אחד לא ציפה ו... שבאמת נפסיד פה. ואם היינו מדברים עכשיו אחרי הפסד לסיטי, עם אותו הרכב ואותה יכולת, אז uh, אני מאמין שגם רוב הביקורת הייתה מגיעה כלפי השחקנים וכלפי האיכות של השחקנים, וזה שהם לא יודעים לסיים מצבים, ושאנחנו חלשים, וצריך רכש טוב יותר, ובלה בלה בלה בלה. וכשאתה מגיע מול איפסיס בבית, אז אתה אומר, אוקיי, כאילו, אני לא יכול עכשיו לבוא ולצעוק על ברנן ג'ונסון שהוא לא יודע לתת גול, כי בסוף זה איפסוויץ', איפ ואתה יודע שלא משנה מה, אתה טוב יותר. ואז אתה אומר, אוקיי, אם זה לא השחקנים, אז אני מאמן, ואם זה לא המאמן כי אני אוהב אותו, אז אוקיי, זה הבעלים. וככה זה איזה מין גלגל כזה שעובד. לאן הלכת, אלון? יש לנו משחקי פיידאוט עם המיקרופון. וואו, סליחה. בסדר, אתה שאלת את השאלה, לא צריך לשמוע את התשובה שלך. טוב, בוא נעבור הלאה. גיא בנימין, מה עושים עם הנרפוש שיש בקבוצה? מרגיש שלשחקנים לא אכפת אם או נפסיד? חוזר לאותו מקום שאנחנו מדברים עליו. והאם אתם רואים שינוי אמיתי מאז המשחק מול צ'לסיונה שעברה? מישהו, אלון עכשיו שנשמע אותך, אתה רוצה לענות? אתה uh, רואה שינוי מול uh, מאז התקופה של העונה שעברה? אפשר להגיד אותה תקופה, כי המשחק מול צ'לסי הוא העונה שעברה היה בדיוק uh, בשבוע הזה. טוב, תשמע, זו הייתה תקופה חלומית, וזו הייתה תקופה חלומית שגם מגיעה במשחק אחד בשבוע. אתה צריך לשים את הדברים בפרופורציות. לא, אבל מאז המשחק של צ'לסי, כאילו, לך... לח... Um, יש שיפור, ואתה גם רואה את זה במספרים, כלומר, אתה סופג פחות ואתה כובש יותר. Um, אתה, אולי בפן הזה אתה קצת יותר יציב, אבל בתוצאות עצמן, כמו שבועז אמר, מבחינת איך אתה מפסיד את המשחקים, זה החלק שמבאס יותר, כי עונה שעברה באמת היו לנו תירוצים מאוד מאוד uh, גדולים. כלומר, היו חיסורים באמת משמעותיים, והסגל גם, אני חושב, שהיה יותר קצר ופחות איכותי. ו... וזה כן בא לידי ביטוי, אני חושב, העונה, שאתה רואה שיש עומק קצת יותר רציני. אני יכול לתת לך קצת מספרים בהשוואה בין עונה שעברה לעונה. אוקיי. Okay. אז ברוב הדברים העונה הזאת, עד עכשיו אנחנו יותר טובים, כי אנחנו בועטים יותר. Mm -hmm. ה-XG, כאילו ה-expected goals, טיפה יותר גבוה. גם הכמות שערים שאנחנו כובשים. כמות בעיטות שנבטות אלינו לשער היא נמוכה יותר, גם ה-XG שאנחנו אומרים כביכול לספוג ומה שספגנו בפועל הוא נמוך יותר, זה אומר שיש שיפור גם בהתקפה, גם בהגנה. הדבר היחידי שיש ירידה והיא סך הכל של אחוז, זה ב-Position, מעל עשר מסירות פר סקווינס, אני מעריך שזה כאילו בכל התקפה, אם יש יותר מעשר מסירות, אז... קצת פחות מעונה שעברה. ונקודות. כן, פה זה רק נתונים סטטיסטיים. ושוב, <אח> זה גם, אנחנו צריכים לדבר על מי צ'לסי והלאה. כי מי צ'לסי והלאה, העונה באמת הלכה וסוג של הלכנו לים. <אח> כן. <אח> ואני חושב שאולי גם אתמול, אולי עדיין קצת קריר עכשיו ללכת לים, ומתחיל, <אח> כזה החורף דווקא מתחיל, אבל אני חושב ש... זה קצת, פחות, אתה יודע, מבחינת ההתרגשות וזה, אני זוכר פה את בועז כמה הוא נהנה לראות משחקים ולקום בבוקר ושיש משחק. כאילו, המשחק... יפה, זה נכון. והמשחק אתמול, כאילו, אתה יודע, הוא שובר משהו, הוא שובר, כי אתה מפסיד בכזאת בינוניות, בכזאת אפוריות, ו... ראינו משחקים, גם עונה שעברה, ואולי טיפה עונה גם בתחילתה, אם זה לסטר, במחצית השנייה שם, וקצת מול ניו-קאסל, שראית שהשיטה עדיין מתפקדת, והכול יחסית ממשיך לעבוד כמו שצריך, גם אם אנחנו בפיגור או בשוויון, ואתה עדיין מאמין בזה. אתה אומר, אוקיי, השיטה עובדת, אנחנו עדיין תוקפים, עדיין יש את הפאסים, עדיין מנסים, אבל זה לא עובד. ומשהו אתמול... משהו אתמול פשוט לא, לא, כאילו, לא, לא הרגיש מחובר. זה לא הרגיש כאילו הדבר הזה באמת עובד. ואולי זה סימנים של ליגה אירופית בחמישי, ושחקנים טיפה עייפים, וחד, ולא חדים, ו... ו, ואני לא יודע, אנג'י צריך לענות לא פה על הרבה שאלות, ולצערי הוא לא איתנו פה. כן. יש כאלה שיגידו שהחלוקת דקות נגד גלת עשרה הייתה בדיוק כדי להכניס לשחקנים בצורה אופטימלית למשחק ביום ראשון. והחילופים באו בשביל זה, ועדיין אתה אומר שכאילו, יש השפעה. ברור שיש השפעה, טיסות והכל. אבל... זהו, אבל זה, זה לא שראית את הקבוצה במחצית שנייה נגמרת. כאילו, ברנן לא הפסיק לרוץ, סער <אח> לא הפסיק לרוץ. בנתנקורס שרפת את המרכז. כלומר, <אח> השחקנים רצו, הי, הייתה שם השקעה. וזה, אני, אני פשוט לא, לא חושב שזה באמת התירוץ, או אתה יודע, הבעיה. אולי זה חלק מזה, אבל... אני באמת, שוב, בועז ציין פה מקודם המון בעיות שצריך לשים לב אליהן, אבל משהו, אני חושב שבגישה הזאת, שאתה פותח איתה את המשחק כבר מההתחלה, okay. אתה לא יכול לאפשר להם להרגיש שהם עושים לך שיט-שואו. כלומר, איך קוראים okay. לו לא החלוץ? דה-לאפ? כן, דה-לאפ. היה לו קצת <laughs> וייבים של ורדי מבחינת השיט-האוסר. כאילו, אמר הבן אדם, בשיא הביטחון, רב עם רומרו, כאילו בשיא הזה, מקטין אותו. זה דברים שאתה לא יכול לאפשר להם לעשות, אתה לא יכול. אתה, אתה גורם לו להשתעשע, וזה החלוצה, דברים שלא... החלוץ השני שלהם זה סמודי, זה כאילו משקה. זה החלוץ השני שלהם. וואו, הסוכנות, זה, לא? הסוכנות דירוג אשראי? <laughs> ודלאפ לא מפחד לתת דלאפ ככה מול איצטדיון חוץ. אבל שים לב, בניסוח של השאלה של גיא, מה שממש מעניין, הוא כותב מרגיש שהשחקנים לא אכפת אם ננצח או נפסיד, וזו אמירה שהיא כל כך עוצמתית בקונטקסט של מה שפורסם השבוע. עזוב, מה שאתמול דוגי אמר גם. גם. Okay. אוקיי, רודוגיה אומר, you win some, you lose some. אוקיי, okay, סבבה, תודה על ההשתתפות, קבל כן. מדליית משתתפים. כן. אבל אוגו לוריס פורסם שהוא סיפר שערב גמר הצ'מפיונס, דניאל לוי העניק לכל הסגל, שעון עם חריטה, צ'מפיונס ליג פיינליסט. הוא אמר, זה, זה כאילו מהות ה... לא יודע אפילו אם לקרוא לזה לוזריות, פשוט חוסר עניין בווינריות. כן. הוא אמר שאחרי ההפסד הייתה אווירה של כאילו, יאללה, השתתפנו, היה מגניב. ולא, הוא אומר, לא היה את הדיכאון והכאב של ההפסד, ש, שזה מה שדוחף אותך לנצח. שזה משהו שאנחנו זה... שש שנים, או חמש שנים, מחזיקים אצלנו עדיין. ברור. את התחושה או, הזאת, אוהדים כאילו... או או הם מלכי העולם. ואכפת להם, אם אכפת להם, ננצח או נפסיד. לנו אכפת מאוד, זה משפיע על השבוע שלנו. במשחקים כמו הגמר צ'מפיון, זה ישפיע לנו על כל החיים. כן. ולשחקנים, אין את זה. זה. זה לא שאלה של האם יש או אין. אין את זה. השאלה היא לא למה... אבל אתה לא יכול לצפות מהם שיהיה אכפת להם יפה. כמונו, אבל ש... אתה כן מצפה לאיזושהי רמת לא, אכפתיות. לא, אתה יכול, אתה יכול לצפות שיהיה אכפת להם. לצפ... אולי משחקני בית. לא, גם משחקן שהוא מקצוען ושהוא ווינר, שהוא מכבד את הקריירה של עצמו, לא בקטע שהוא רוצה לנצח את זה בשביל טוטנאמפ, פשוט כי הוא ספורטאי תחרותי והוא רוצה לנצח. כאילו, תסתכל על הווינרים הגדולים, מייקל ג'ורדן, או לא יודע, כריסטיאנו רונלדו. כריסטיאנו <laughs> רונלדו <laughs> רצה <laughs> לנצח. יצרת בג'ורדן, זהו. מייקל מור. <laughs> <laughs> לא, אבל קריסטיאנו הולנדו רצה לנצח באותה מידה כשהוא היה בריאל מדריד, וכשהוא היה ביובי, וכשהוא היה ביונייטד. אז <אח> המועדון נהנה מזה שהוא רצה לנצח עבור המועדון, אבל <אח> הווינריות זה מה שדחף אותו. עכשיו, אז, אז זה לא שאלה של האם יש את הבעיה הזאת או אין. יש את הבעיה הזאת. השאלה היא, למה יש אותה? מי, מי מאפשר לזה, לתרבות הזאת, להתפתח בתוך ארגון? מי אחראי על זה, ואיך מתקנים את זה? ו... ופה זו השאלה שלא יודע אם זה מסתדר לך ב... בליינאפ, ל... האם זה אנג', האם זה לבי, מה, כאילו, אז על מבין מי מה... נופלת האחריות. בוא, בוא, בוא רגע נלך לשאלה של... מהוואטסאפ של דוד, שאנחנו שמנו לב, אני חשבתי לפעמים שזה אתה בועז, שיש לך ברנר <laughs> אקאונט, שזה שלך, <laughs> ואז היום <laughs> בקבוצת וואטסאפ הוא דיבר על NBA, אז רגע חשבתי okay. שזה אני. אבל קראתי <laughs> שזה לא אני כותב את זה. <laughs> אז, ושזה euh... לא יכול להיות אני. <laughs> <laughs> <laughs> אז אולי יש פה מישהו מאיתנו שמסתתר וזה, אבל euh... הוא שואל איך אנחנו מחלקים את האשמה בין כולם. הוא מתייחס אל ההפסד אתמול, אבל euh... בוא נסתכל על גם ב... קצת בגדול יותר. יראה, אז יראה, בעלים, שחקנים, צוות שחקנים. רגע, תחזור על זה, היה לך שם נקטעת לשנייה. סליחה. אז... הוא שואל איך אנחנו מחלקים את האשמה בין כולם, בעלים, שחקנים, צוות השחקנים, שחקנים וצוות השחקנים, אז <laughs> נראה לי התבלבל שם קצת, אבל בסדר, נסלח לו. הוא מדבר בעיקר על ההפסד אתמול, אבל דיברנו כבר על פעולה קצת יותר רחבה, אז אפשר גם להתייחס לזה. אז מי... מי באמת האשם פה? או מי נושא יותר באשמה מאשר האחר, כי זה באמת לא בן אדם אחד כנראה שהוא אשם. אולי כן. יש מלא אשמים. כאילו, אני יכול להתחיל למנות לך. יש לך את... ספורט, ספורט. אוקיי. למה למנות אז... שיוכל לספורט? אז יש לך את השחקנים. יש לך שחקן נגיד כמו ורנר, שהוא אשם, אוקיי? Okay? אבל זה, זה לא רק הוא אשם. אבל בסוף גם ההורים של ורנר אשמים. שהם דחפו אותו והם אמרו לו, כן, אתה יכול, אתה יכול להגשים את החלומות שלך ולהיות כדורגלן מקצועי. אבל מצד שני, זה לא רק ההורים שלו, זה גם מי שהחליט להביא אותו בהשאלה. שהאם זה לוי? פעמיים. זה... יפה. עכשיו, האשמה היא... היא כפולה, כי החליטו, אחרי שראו את הסחורה, להביא אותו להשאלת החתמה, משהו כזה, איזה יצור כלאיים כזה. אז זה יש את ורנר. יש את איינג' שהוא אשם כי הוא לא עושה חילופים בזמן, כי הוא לא הם, מעניש, נקרא לזה, הלוזריות. על החוסר רצון לנצח, הרי לא חסר מאמנים שכשהם רואים שחקן שאין לו את הרעב הזה, הם מענישים אותו, מורידים אותו בחילוף, בשחק הבא אתה לא פותח. אם אתה לא רוצה לנצח, מישהו אחר כאילו, יקבל את הדקות שהוא רעב יותר. ויש לך כמובן את לוי, ולוי הוא אינדיבידואל, והוא גם מייצג את עני, הבעלים. האשמים הם, הם רבים, וואו. יש כל כך הרבה אנשים אשמים במועדון הזה. אבל uh, אני רוצה גם שאלון ידבר, כי נתנו פה איזה דו-שיח רק של שנינו, אז ניתן גם לאלון, ואלון אני רוצה... לא נעלב, אני לא נעלב. לא? אני רואה שאתה מקשיב ונהנה, שותה וויסקי. <laughs> <laughs> אז uh, אנחנו מדברים פה על, אם מסתכלים לא רק על אתמול, מסתכלים על תקופה קצת יותר ארוכה, ואם הולכים למה שהוגו אמר, אז אין פה הרבה אנשים שנשארו את התקופה הזאת. בן <laughs> דייוויס. <laughs> כאילו... <laughs> יש, יש, יש שלושה אנשים, אחד <laughs> בן דייוויס ושניים מהם קרחים, אחד זה דניאל לוי והשני אתם יודעים מזה כמובן, הכפיל של ברד פרידר. שוב, תקשיב, אני, אני חושב ש... לא, כאילו, אני לא נעים לי קצת להיות הפארטי פופר או המוריד פה, אבל אני חושב ש... זה, ש... זה פוד שמח נראה לך? אנחנו... טוטנאם hot spur רוצה להיות כמו... או בשורה אחת עם מועדונים, כמו למשל דורטמונד, או כמו למשל אתלטיקו מדריד, או, אה, לא יודע, אינטר, אה, אה, מועדונים שהם איפשהו נמצאים שם ב-level השני הי, והשלישי. הייתי אומר ש... רומא, רומא זה יותר מתאים. אה, כאילו יש שם, שם עליו דודקו, כי... זכייה פעם ב... ש... זה... לאו דווקא זכייה כמו הה... ההתמודדות, עליות שם. Okay. להיות שם בצ'מפיונס ליג, להיות שם, אם זה בשמינית או ברבע, או, או לפעמים יותר מזה, להביא את הכל מיני כישרונות צעירים, ומי שמצליח סבבה נמכר וכאלה, וזה ביזנס, ואנחנו חוזרים על זה עונה אחרי עונה, ומצליחים לשמור על, על, על, על ה-level הזה. אתה יודע, מה שאתה אומר yeah. זה נכון, ואני חושב שאם זה היה השאיפות של המועדון, היינו, יכולים, היינו מדברים <אבל, אחרת. אבל זהו, אבל, אז אני <אז חושב... שבדיוק גם ציינת פה בועז את הארי רדנב ואת ה-Champions ליגה, אז זו הייתה הפעם הראשונה בכלל שעלינו ל-Champions אוקיי? שזה היה לפני כמה? 14 שנה. זה מאוד מאוד צעיר, ואנחנו, אני חושב שכולנו עדיין מצפים להרבה, אבל אם אנחנו שנייה יורדים לקרקע ומסתכלים על המועדון שלנו בפרופורציה, אנחנו, אנחנו מאוד צעירים במה שנקרא מועדון הטופ 4 או מועדון הטופ 5. אנחנו, באיזשהו תהליך שהוא באמת, באמת ארוך, שכולל הבניית אצטדיון וכולל מה שלוי ניסה לעשות והצליח או לא הצליח, לא משנה, נדבר על זה, אבל אני חושב שכאילו יש לנו מין ציפיות של כל הזמן להיות בטופ 4 וכל הזמן אה, להיות שם ולהיות שם ולהיות שם, אבל, אבל זה, זה, זה, לא, זה לא שם, כאילו אני לא חושב שאנחנו עד כדי כך בלבל הזה ש... אבל היינו ש שם. היינו שם, היינו שם, ב, אתה יודע, עם הרבה מזל הגענו לגמר הזה, כן? אבל פס, לא, אני לא מדבר על הגמר. אתה סיימת במקום שני, במקום שלישי, במקום ערבי. אני מקום לא 30, מדבר על בגמר, מדבר דווקא על השנתיים לפני. סבבה, אז, אז המטרה עכשיו זה, זה לשמור על זה ולהתקדם עם זה, ועשית גם את כל, ה, את כל התהליכים האלה עם, עם, עם תקציבים של טוטנעם, כן? עם ארי קיין שפרח, ודל ודייר, וכל מיני כאלה. כן, אבל הגעתם לשם, עשית את זה, ביססת את מעמדך. יפה. כמו שאמרת, האתגר הוא לשמר, ולא עומדים באתגר הזה. נכון, אז עכשיו אני חושב שדניאל לוי יצא לסוג של דרך חדשה עם אנג' ושוב, זה אותה דרך של שני בוא נעיף הכל, נבנה מחדש, שחקנים צעירים, מאמן אבאי כזה, שיפתח את כולם, וזה כיף. ו... ואני חושב שזה פשוט ה-DNA, זה, זה מה שהמועדון רוצה, זה מה mm. שהוא אוהב. ואז הוא מביא את זה. האם זה מה שמוביל אותך בסוף לתארים? כנראה שמוריניו וקונטה לא הצליחו ו... אבל, זה, יפה, זה, אבל, אבל זה, זה נקודה מעניינת, כי בסוף היה לך, הרגשת שיש איזה ויז'ן, שיש לך את פודש, יש לך שחקנים צעירים, רץ קדימה, משקיע בכישרונות, תקציב נמוך. גידל את, את הפירות. החקים. יפה, okay. אבל אז פתאום... הוא מביא את מוריניו, מוריניו האנטיתזה של הקבוצות האלה. נכון. לא הלך. התרסקות. ואז אתה מביא את קונטה. כן, ואז אתה מביא את נונו. כן, אתה מביא את נונו, שזה כאילו אתה אומר, אוקיי, אז הוא חוזר לשורשים, כאילו לסטייל פוץ' וזה. אחרי חודשיים הוא אומר, לא, בוא נביא את קונטה. עוד פעם מנסה את האנטיתזה של הקבוצות האלה שאתה מדבר עליהן, הדורטמונד, כאילו הקבוצות האלה שהן שם, הן מתחרות והן צעירות ואטרקטיביות. ועכשיו הוא חוזר לאנג'. אז אני חושב שבצדק יש תחושה שהכדורגל שה, נקרא לזה, התרבות כדורגל, זה לא מה שמשנה לו. זאת אומרת הוא אומר אוקיי נעשה פעם אחת סטייל דורטמונד עם פוצ'טינו פעם אחרת סטייל אה, לא יודע צ'לסי עם אה, קונטה נזרום כל עוד יש לי אצטדיון כל עוד יש לי ביונסה יש לי משחקי nfl יש לי את ה sky walk את הפורמולה 1 את המלון שעוד מעט נכון. נבנה. נכון. המותג okay. עובד אנשים באים נהנים אנשים גם ר... ראיתי ציצו בטוויטר בסוף. Uh, יש תחושה שפשוט באים לספק חוויית match day כן. של הופעה לפני, כיבוד, דברים, זיקוקים, ולא משנה התוצאה. בסדר, כאילו וייבים של, של oh, uh, מותג ספורט אמריקאי, בדיוק. של משחק בייסבול. שאין, אין, כאילו, אין, אין שם אוהדים אמיתיים תכף יהיה כיס קם, ואז תוכל לראות את בדיוק, בילי או, וזוז. או, או לוק, קשקיים. לוק קשקיים. עלייק סלברטי כאלה כן. בקהל, כמו <laughs> משחקי אוקי. ואז <laughs> יראו אז... את הכפל של ברד פרידל, ויגידו, אין איזה <laughs> ברד פרידל. <laughs> אז אתה אז הביקורת היא על זה שזה זה, זה הפריורטי הראשון, והכדורגל, אתה יודע, זורמים. הוא כן, הוא כן צריך להישאר אטרקטיבי, אנחנו לא יכולים לשחק כמו סטוק ולהיות uh, שליש תחתון, אבל בסדר, פעם אחת בודג', פעם אחת סטייל מוריניו, בואו בוא, בוא, נזרום, כל עוד אני uh, keeping it fresh ומחליף מאמן כל שנה שנתיים, um, אז זה נותן תחושה כזאת של ריבילד, של דברים זזים, שאני משקיע בזה, אבל בהסתכלות של כדורגל נטו, אין פה דרך. ואין פה חתירה לווינריות ו... ולתחרותיות אמיתית. וזה עצוב מאוד לנו בתור אוהדים. עכשיו אני, אני רוצה, רפי, אני רוצה להמשיך את זה, וללכת ש... איתכם אפילו לעוד איזושהי מחשבה שאני סוחב איתי כבר תקופה, ואני רוצה ככה לשתף אותה, ותסלחו לי אם זה מאוד... Uh... ברסה מניה היא מצידי, אוקיי? Okay. המיקרופון פתוח, ואנחנו מקשיבים לך, אלון. אנחנו נכון, אתה חודש קר גם, מה, מה תמיד אמרו על פאפ כמאמן בקבוצות שלו? תמיד אמרו שהוא, שהוא מצליח, נכון? שהוא מצליח בגלל, ש, בגלל שנותנים לו, כסף, נכון? כן. תמיד, הוא תמיד מצליח עם שחקנים ש, שהוא בוחר, וכל שחקן שהוא רוצה, הוא פתוח. מבין, זה 50, כן. 50 כן. 60, 70, 100 מיליון גריליש, אתה יודע, תביא, יושב כן. בספסל. עכשיו, האם אנג'פוסטקוגלו, עזבו שנייה כמה דומה או לא דומה לשיטה של פפ, האם אנג'פוסטקוגלו בטוטנעם זה בעצם פפגורדיאלה בלי תקציב? האם זה, זה אבל הגרסה... מה זה פפגורדיאלה בלי תקציב? בדיוק. מה זה פפגורדיאלה בלי תקציב? זה מאמן... זה מה שאנחנו רואים עם... עכשיו, עם שיטה, עם, עם שיטה מאוד התקפית, <laughs> uh, מאוד, uh, מאוד אטרקטיבית, עם קו הגנה גבוה <laughs> שלוחץ. ולוחץ בכל משחק כל הזמן, גם אם זה כל שלושה ימים, וכולם לוחצים וכולם עובדים כל הזמן, ומייצר לך כדורגל אטרקטיבי, וכשזה עובד אז זה אטרקטיבי, ואנג'בול, ואיזה כיף, ומועדון באצטדיון. עכשיו... כן, שר... אבל, אבל מה אתה אומר פה? כי גם קונטה שהיה אצלנו, זה היה קונטה בלי תקציב, ומוריניו היה מוריניו בלי תקציב. נכון? ואתה רואה מה קונטה עושה בידיעו. עכשיו בנפולי, ומה עושה בצ'לסי, ומה מוריניו בריאל. אז כאילו, כל מאמן שיבוא לפה, גם אם פאפ יחתום, אתה תראה את, את פאפ האמיתי בלי תקציב, לא את אנד שהוא לוקה לייק פאפ בלי תקציב. בדיוק, אז בסוף, כאילו, ברור, אני בעקיפין פה, אני אומר לוי, כאילו, אתה אשם, אתה זה שצריך לשים פה את התקציבים, אתה זה שצריך להנחית פה שחקנים איכותיים, כי ככה השוק היום עובד, ורק עם תקציבים כאלה ושחקנים כאלה, אתה תצליח. אתה בסוף כאילו אין פה, כאילו סבבה יש את ההבלחות פה ושם, אבל בסוף אם אתה רוצה לשמר את עצמך בטופ 4 ואתה רוצה להיות מועדון גדול, לקפוץ עוד מדרגה או שתיים, אתה צריך להביא לפה שחקנים שהם לא ברנן ג'ונסון מנוטינגהאם או מבורנמונט או מברנלי או מלא משנה מה, שחקנים שיצמחו ויגדלו וזה, סבבה, זה אחלה, זה, זה להפך, זה הטוטן המטריאל, זה מה שאנחנו כבר רגילים מטוטנאם כבר זה ה-DNA שאמרת עם ה-Champions League Final וה-Finalist והשעונים והכל, זה דניאל לוי וזה טוטנאם. זה להביא את השחקנים האלה שהם כזה חצי כוח בפרמייר ליג, אחד מפה, אחד משם, תביא אותו, נביא איזה צרפתי מוכשר מזה, ונקווה שאולי הערך שלו יצמח, ונקווה, נשים את הכסף קצת, ב... נשפר את המניה, מה שנקרא. ו... Yeah. וראינו שבשנים האחרונות, ברגע שהוא כן שם את הכסף על כל מיני טונגי ו... ורישאר ליסונים, ודוידסון סנצ'ז, וסיסוקו אם נלך קצת אחורה. דברים ש, ש, שכל הזמן הוא אומר, הנה, יא, אני שם את הכסף וזה לא עובד. אני שם את הכסף וזה לא עובד. אז כאילו, שוב פעם אנחנו רואים אותו הולך אחורה ומפזר את הכספים. זה, זה, לא זה לא שהוא צריך להשקיע את הכסף, הוא צריך לשחרר את המושכות. הוא צריך להגיד, אם יש לי תקציב של, לא יודע, 200 מיליון לשני חלונות, אני לא אחליט מי מגיע. אני אביא מאמן, אני אביא אולי דירקטור של ספורט או משהו, והם יחליטו ביניהם מה הם רוצים לעשות עם התקציב הזה, ואני לא מתערב בכלום. אני רק אבוא למשחקים ויצלמות. יכול, uh, יכול להיות שזה קרה עם פרטיצ'י, יכול להיות שזה קרה עם קונטה. אני לא חושב שזה קרה, כמעט, פעם, לא, לא, אני לא יודע, אבל ממה שאנחנו קוראים... אני חושב שזה קרה באופן חלקי, תמיד, ותמיד מגיע שחקן של לוי. תמיד מגיע ספנס. תגיד, תמת, תמיד תמד תמד תמד מגיע... החטמת לו. לוי, כן. כן. ואומרים את זה, זה אחת... מה, קונטה אמר במפורש, אני לא רציתי את ספנס, קיבלתי אותו. החתמה של הקלאב. עכשיו, גם יש שחקנים שאתה יודע, אתה אומר, איפה ה... איך קראנו לו זה שעכשיו משחק ברומא, ארגנטינאי. דיברנו על השחקנים האלה, כאילו על תבוא, הנה אנחנו בצ'מפיונס ליג, תבוא. כל מיני שחקנים כאלה, מי הגיע בסוף? טנגן דומבלה זה השם הכי גדול שנחת במועדון, מבחינת הפרופורציות והזה, ובסוף הוא הגיע מפאקינג ליל, כן? לא הגיע עכשיו, שחקן מוכח, צ'מפיונס ליג מטורף. ליאון, לא ליל. ליאון. זה, זה הקטע. הגיע מהפרמרס <laughs> ליג. הוא <laughs> <laughs> לא? <laughs> אתה מבין? לא, לא הבאת עכשיו איזה, לא יודע, איך קוראים לו, הגיוקרס הזה עכשיו, מסתם, סתם, ספורט סתם ספורט. אני זורק, כן? <laughs> <כי> לא... היית <laughs> יכול להביא אותו מקומנטרי, מה? כן, חושי. וזה הזוי אבל... שבאמת, כמו שאתה אומר, ההחתמה הכי גדולה שהייתה למועדון הזה, בעשרים שנה האחרונות, בקטע <laughs> של שם ענק, <laughs> אני כאילו, <laughs> זה ואנדווארד, זה רפאל ואנדווארד. אה, כן, סבבה, חלאסה, בוא נתן להגיד לו. יש פה פאנץ', לא, אין פה פאנץ', יש כאילו יותר מדי שמות בארסנל. ווונדרוורט זה לא היה החתמה יקרה, ווונדרוורט היה החתמה שכאילו לא under the radar, כולם כזה, למה הביאו אותו, למה זה, שחקן גמור, שחקן ככה. וזה השחקנים, זה השחקנים שאני רוצה, אני לא רוצה, אל תיתן לי את 60 מיליון השחקנים. תן לי את השחקנים האלה, שכאילו הריג'קטים האלה, שזה... יורנטה. Uh, ואני, גם יורנטה. הם צעירים. Uh, בן תנקור, גולוסיבסקי, שחקנים כאלה, okay. שיש להם מה להוכיח. זה השחקנים שעובדים טוב אצל טוטנעם. לא רישרליסון שנפצע כל uh, יומיים, ולא, <laughs> וגם כשהוא כשיר אז הוא לא טוב, אנדומבלה שמיותר uh, כבר, יש פודים שלמים עליו. Uh, סולנקה עדיין הוא בתחום האפור הזה לכיוון אה, החתמה בסדר, למרות שיש כאלה שיגידו שלא, אבל אה, זה מוקדם מדי כדי להכניס אותו לרשימה הזאת. ובנוסף גם לכל מה שאנחנו מדברים פה, יש עוד ממדים, כלומר עמוקים יותר, שזה... שכר, למשל, שאתה יודע, כל שחקן שני שמגיע ליונייטד כבר כאילו מתחיל מאיזה 200 אלף לשבוע, כאילו בלי לדבר בכלל, כל הפולפוג בא האלה שהגיע, קיבל איזה 450 אלף, אלה מספרים שהם קיצוניים, כן, כן כאילו, ולוריס בטופ טופ טופ, טופ בשיא, קיבלו איזה 200 או לא יודע, 200 וקצת, וזה סכומים שלוי של לא היה משלם גם כאילו לפני כן, אז זה גם מסוג הדברים ש... שגם אם, ויש לך את האופציה עכשיו להביא איזשהו שחקן, לא יודע, עכשיו סתם אני זורק גריזמן, סתם להעביר. אתה יכול עכשיו להביא אותו, הוא, הוא ילך לצ'לסי, כי צ'לסי מציעים לו את ה-400,000 לשבוע האלה, ולוי יבוא ושים לו 120 עם, עם, עם כל מיני כאלה צ'יפס. כן, ופה זה רק נכנס העניין שאנג' מדבר איתם וגורם להם לבוא. זהו, כמו אז... כמו שהיה אז, עם ברגוול ו... אז זה טוטנאם, ותשמע, בסוף, זה כאילו, זה הבעלים שלך, וזה מה שהוא מוכן לשים, או זה ה-DNA שלו, זה מה שהוא מוכן לעשות, וגם אם יש עוד כסף, זה מה שהוא מוכן לשים. ואין לנו פה איזה אה, חברת תעופה קטארית, ואין לנו פה אוליגר חוסי או אמריקאי, ואנחנו סוג של מנהלים את המועדון הזה כבר 20 שנה, ב... לזה... אה, אורגני כזה, כאילו אתה איכשהו מצליח לייצר, למכור, לייצר, למכור, להשקיע קצת ועם כל האיצטדיון ולייצב את הכסף. הגעת לאן שהגעת, ומי שבעד להביא, הוא יגיד, הוא שמר אותנו על הקרקע, כן? היינו יכולים לקרוס, נגיד. אז זה כל על כלי. הקרקע, פרסמו טבלה, טוטנאם זה המותג ספורט, או הקבוצת ספורט. מראה וני ו... הכי גדול. מקום שלישי או רביעי בעולם, בעולם, כן, כולל קבוצות פוטבול וזה, זה, זה, זה, זה פסיכי. כן, אין ספק כן. שלוי... של בסדר, הוא בתור... מביא את הדל עכשיו, זה יעלה למקום שני. יפה, אז בתור, בתור איש פיננסי, בתור בניית מותג, אין שני לו. באמת להוריד את הכובע, ו... נכון. ומדהים, מדהים, מדהים. אבל, אבל זה מה שהוא בנה ב-20 שנה שלו, ב-20 ומשהו שנה שלהם. זה מה שהם בנו הם בנו מותג ספורט והם לא בנו אה, לגאסי מורשת יודע, של הצלחה. אתה יודע לפני איזה 5-6-7 שנים כשהיינו מדברים כאילו על טוטנאם לא בפוד אבל היינו מדברים בינינו לבין עצמנו. או עם אוהדים אחרים אז תמיד הייתה דניאל לוינגון פיננסי. עכשיו זה, זה אתה אומר את זה כאילו בציניות כבר. אבל אז זה כאילו היה אוקיי הקבוצה הזאת היא, היא עדיין לא מצליחה היא לא מתיימרת להיות. אה, בטופ עדיין, זה היה רק ההתחלה נגיד, אפילו אס אולי עשור אחורה. אבל בשלב מסוים שהגיעו כבר לרמה הזאתי שאנחנו כבר דופקים על הדלת, עדיין עניין אותו להיות הגאון פיננסי הזה, ולא עניין אותו לעבור, לפתוח את הדלת, ולעבור הלאה לשלב הבא. ופה אנחנו תקועים, שזה עדיין עניין של לנהל עסק ולא לנהל קבוצת כדורגל מוצלחת, כמו שאתה אמרת קודם, כמו ששניכם אמרתם. ואנחנו תקועים פה באיזשהו לופ כזה, שכנראה שלא ו... יוצא ממנו, ו... עד שלא ואני התחלף. חושב ש... שבשביל לא לחזור לאותם לופים, כי אנחנו יכולים באמת לעשות פה דיון שלם ופודקאסט שלם על, על כמה שהפיטורים של פוצ'טינו, ו... ובכלל כל הקיץ אחרי הצ'מפיונס ליגה היה כאילו בעייתי, והכול שם איכשהו התרסק במקום לפתח את זה הלאה, אז בעצם רק הלכנו אחורה, ובגלל זה, בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה. בגלל זה זה, אני רוצה כאילו איכשהו לנסות וקצת uh, לסכם פה את הדבר הזה, כי זו הסיבה שלוי מצא את אנג' בסוף. הוא, הוא הלך ומצא מישהו שמתאים לו, או הכי קרוב להיות הפוצ'טינו, או מישהו שיהיה חזק עם השחקנים, שיהיה חזק עם, עם הקהל, עם, עם, עם כל המערכת הזאת שקוראים לה מועדון הטוטנאם. ולהיות כמה שיותר אופטימי וטוב סביב הדבר הזה ולפתח את הכל מחדש. כי שוב, אמרת, היחידים פה מהצ'מפיונס ליג פיינל זה דייוויס וסון. יש פה שחקנים שכאילו קולוסבסקי ובן טנקור הם הוותיקים כבר, כאילו זה ורומרו. זה, זה העניין, זה, זה שחקנים חדשים. הייתה פה שאלה, אם אני לא טועה, על זהות גם השחקנים, על מי פה באמת נחשב שחקן טוטנאם, אתה מבין? וזה משהו שגם קצת מדאיג. מה יקרה אחרי סון ו... ודייוויס, כאילו, יש לך את מדיסון הבא בתור להיות ה... הקפטן מטריאל, זה שעולה דקה 80 ולא עושה כלום. מה פתאום? אז... אז... יפה, אז... אה, נגיע אז יש הזאת פה תראות. גם... יש פה איזה שהם... כאילו... זה, זה, זה, זה, זה התהליך הזה שהוא חלק מההפסד לאיפסוויץ'. זה, זה התהליך שאנחנו צריכים שנייה לבלוע אותו, ולהגיד שעם כל הכעס, באמת, ויש כעס, ויש שנאה, ויש כאילו אפוריות, ואיזה באסה, ו... אנחנו חייבים לעמוד מאחורי המאמן הזה ומאחורי ההחלטות שלו ולהגיד כאילו, אנחנו איתך עד הסוף, לפחות עד, עד, עד סוף העונה, אוקיי? אנחנו איתך עד סוף העונה, אין, אין, דרך, אין משהו אחר. כי אם ת, תעצור את זה עכשיו, או גם עם עוד כמה מחזורים, תעצור ותחדש ות, את זה שוב, זה, זה, זה, זה בדיוק אותו לופ. זה אותו לופ, כי הבעלים לא מתכוון כרגע לפחות לעזוב, והוא לא מתכוון להשקיע סכומים גדולים יותר או סכומים פחות, זה, זה כאילו, זה יהיה בדיוק אותו סרט. Yeah. אז לפחות עד שלא יגיע הבעלים שיבוא ויצהיר ויגיד, הקבוצה הזאת תקבל מאות מיליונים לרכש, אם צוות, אם מאמן, אם בלה בלה בלה, אז אנחנו נשארים סיימול טוטנאם, וצריך לקבל את זה ולהבין שאם זה התמונה, אז אנחנו צריכים לנצל את התמונה הזאת כמה שיותר טוב. ואני חושב שאנג' כרגע הוא פוזיישן שאנחנו כן צריכים ואוהבים. אני מעדיף להפסיד עם השיטה ההתקפית של אנג' מאשר לקבור את עצמי מול הכדורגל המאוד משעמם שחווינו אצל קונטה ואצל מוריניו, ובטח ובטח אחרי כל הסיבות עיתונאים שלהם והאווירה המאוד שלילית שהייתה שם. אה. ואני חושב שכל עוד אנג' עדיין מחזיק את המועדון הזה ואת השחקנים וחבר'ה צעירים ואופטימיים לעתיד, אני חושב שצריך כאילו... צריך ללכת עם זה כי אין, אין, אין, אין משהו אחר כרגע. כן, אני מתחבר מאוד למה שאמרת. Uh, טוב בוא נעבור קצת עוד, עוד, עוד, ש... עוד שאלות כי יש לנו די הרבה ואנחנו כבר נראה לי זה שם. סתם זורק, סתם זורק, ת, תראו את וסטאם כאילו, כל שנה עושים את ההחלפות האלה ודייוויד אה. מויס ואז דיוויד מויס ממסכה כאילו <laughs> צ, צ, צ, צריך להאמין במאמן. כן. וגם שם יש עניין עם בעלים וזה. אז... כן, אבל גם זה... גם משקיעים על כסף. כן. Uh, טוב, אביחי... אתה עושה לנו קוויק פייר עכשיו? כן, נעשה כמה, יש כמה שאלות שאולי נתעכב עליהן יותר, אבל יש כמה שנרוץ עליהן, נרוץ <אז> על כמה שאלות בוואטסאפ. Uh, אביחי אומר שמאז 2018, שואל, מאז 2018 ו למי יש יותר ארור לינדינג to דייר, דרגושין או דוגי. דרגושין עושה את זה בשני משחקים, פחות או יותר. <laughs> זו שאלה אותה. יפה, תקשיב, זו שאלה יפה, יפה, יפה לא הזה, ההשוואה של דייר ודרגושין זה מעולה, זה דרגושין. דרגושין, תקשיב, זה, זה ולאד קירי קאש עם שיער יפה. הוא דווקא מאוד מזכיר לי את דייר, מאוד מזכיר לי את דייר, עם הוואנאבי ביטחון עצמי כזה, ואתה רואה שזה פשוט לא כל כך עובד. אגב, שמעתם אני... שהאג'נט שהאג שלו אומר עכשיו שהוא מרוצה מהדקות משחק שהוא מקבל? שזה ההפך, לא. כי אנחנו לא מרוצים עד הכל משחק שהוא משחק, <laughs> אז כאילו... כן. ש... הוא יישאר עד הקיץ, איזה כיף. <laughs> כזה. <laughs> um, הוא לא יעזוב לריאל או לביירן. <laughs> כנראה שלא. <שם. laughs> אני עדיין לא שורף אותו לחלוטין, למרות שכבר עשיתי את זאת עונה <laughs> שעברה. <laughs> <laughs> אבל um, אני, אני נותן לו עוד קצת. <laughs> אני נותן לו עוד קצת. <laughs> זה לא רק הוא? יש... כשהוא ישחק ליד מיקי, והוא לא יורחק אחרי שמונה דקות, <laughs> אולי נראה <אני> משהו. <laughs> הוצאת לבועז את המילים מהפה, בקיצור. <laughs> כן, okay, כי okay, כאילו okay, הוא לא נראה טוב, אבל אפשר עוד מוקדם לחרוץ את גורלו. הוא נראה לא חכם, שזה מה שמפריע לי יותר מאיך שהוא נראה, איך שהוא משחק. זה, יש כשל מחשבתי שם. הוא נראה כמו מים מהמומינים. תקשיבי לגמרי. She... <laughs> <laughs> אני חושב <laughs> שיש לי בטלפון אפילו <laughs> uh, מים כזה, כזה? שהכנתי, שלא <laughs> העליתי, כי כנראה הפסדנו באותו משחק או משהו ולא היה לי חשק. אני רק רוצה לומר שהוא בדרך לאבד את המקום שלו לבן דייוויס, כן? כאילו, אני לא חושב שזה כזה קיצוני כן, לומר. אני חושב שזה בצדק. אה, איתן, ידידנו איתן ויצמן, שואל מתי תאריך למשחק חוזר. אה, אני לא כל לא, תודה. <laughs> שמה, שנפסיד שוב? אולי, <laughs> <הוא> <laughs> אולי <laughs> לקראת ליברפול, אני לא יודע. <laughs> Uh, מאור הראל, האם ניצחונות כמו אלו על וילה באמת משמעותיים, אם מפסידים לאיפ סוויץ' ופאלאס בסופו של דבר. Uh, כן, כי אם נפסיד רק, כאילו זה כן נותן, זה בדיוק הרכבת הרים הזאת. אם תעצור את הרכבת הרים הזאת ותצליח לייצר אותה באיזשהו כיוון, יקרו שני דברים. אם תצליח לייצר אותה בכיוון של וילה, אז אתה תלך לתקופה שתגיד, וואו, wow, אנג' מדהים. ואם לא, אז כאילו, זה אנג'י לך הביתה. אז כאילו, בלי הניצחונות האלה משמעותיים, וגם אתה רואה שיש פה, אתה רואה שיש איזושהי דרך, בדיוק מה שאלון אמרת שכיף לראות, כאילו, זה הבוס. וזה כן, זה כל הפסד, זה כמו שאמרנו, זה חרא, זה נראה כמו, זה שיט שור מוחלט, ואז לא זוכרים את הניצחונות, שזאת הבעיה הרצינית. שאלה של טל ברנשטיין, למה הכיסא עוד לא רועד? אני מתאר לעצמי שהוא מדבר על אנג' בהיכרותי עם טל. הכיסא לא רועד בועז? שהוא רועד קצת? לאנג' לא נראה לי. לא רועד? לא רועד ולא צריך לראות. אז תעשו זום אאוט, צריך פשוט לעשות זום אאוט. כאילו, איפה אתה נמצא בכל התחרויות? יש לך ארבע תחרויות, אתה נמצא בארבעה. בכולם. כן. בתקופה גם, כאילו, אם אתה מסתכל על ש... זה, דיברנו על זה, אחת, תשע ניצחונות באחד עשרה משחקים, אז כאילו, נהיו שלושה משחקים, ועדיין אתה על תשע ניצחונות, עוד הפרק הקודם, אבל... <laughs> לא משנה, אבל... אבל כאילו, להגיד שאנחנו סיימנו את הליגה כבר עכשיו, זה קשקוש. כי על אליפות, לא היית בתמונה מ-day היית כנראה בתמונה לטופ 4, ובטופ 4 אתה עדיין בתמונה, אתה עדיין מתחרה. אולי, אה, אתה יודע, סיכויים נמוכים, אבל אתה עדיין בתמונה, אתה עדיין בגביע הליגה, בפוזיציה לא רעה להתקדם, אתה בליגה האירופית, בפוזיציה לא רעה להתקדם. אפק מתחיל ב... אה, לא יודע, עוד איזה כמה שבועות. אז מה פתאום עובד? צריך, צריך, צריך שהרכבת הרים הזאת, היא תהיה ב, רק בירידה לכמה שבועות. חודש חודש וחצי בשביל שהכיסא יתחיל לירות. שתהיה רכבת הרעים כזאתי לילדים אתה יודע שהיא לא עליות וירידות גדול, גדולות מדי. כן אבל אז אין ריגוש אין אדרנלין. אתה <laughs> לא, שאלה כן. למה הירידות האלה, למה הירידות האלה קורות תמיד לפני ה-international break. כן זה משהו שזה מחקר אה, סמינריון צריך לעשות שם. היית אומר שזה אמור להיות הפוך חוזר מ-international break אבל אתה יודע אתה מסתכל על רומר או שאיכפה שם מה נבחרת יותר. ואולי זו הסיבה, בדיוק, אולי זה משפיע. גם סון מאוד אוהב ללכת לנבחרת. מעניין מי יקבל עכשיו חולצה של מסי, אחרי שמדיסון קיבל. כן, מאור הראל שואל כמה קרדיט עוד מגיע לאנג' <laughs> ואימור, וגם הוא שואל הימור uh, למיקום בסוף העונה. <laughs> להימור מיקום אני לא... בואו לא נתייחס כל כך, כי אנחנו פחות אוהבים להמר פה. קרדיט לאנג' עד סוף העונה אתה אומר? פחות. לפחות. כן. Okay. אוקיי. Okay. אלון אתה אומר גם עונה הבאה, אז זה... אני חושב שמבינים את הכיוון שלך. אני כבר מחכה, אני מחכה לרכש בקיץ, בינואר אולי. אולי יגיע mm -hmm. מישהו. Uh, רועי רובין אומר trust the process. שזה סבבה, זה... אנחנו מה שאומרים בסופו של דבר עד סוף העונה. גיל טרייסר אומר שהשחקנים לא נקיים עם האשמה, אבל יש מישהו שאחראי לטוב ולרע. מה עליו לחשוב על מאמן שאחרי מחצית זוועתית לא עושה במחצית חילוף נוסף, חילוף אחד, סליחה. דבר נוסף, על מה מתאמנים אם שחקן מוציא כדור מהקו רוחב למרכז הרחבה, וארבעה שחקנים רצים לקו השער, וככה הגיע השער השני, אם הם לא לומדים לרוץ מדורג לרחבה, ובקיצור, אנג' לאן. זה חוזר די על כל מה שאנג' לאן, כאילו חוזר על כל הפרק פחות או יותר. החילוף, באמת זה היה... גם מי שבעד שרוא... אנג' לא יכול להסביר את העניין של החילוף. לא לעשות חילוף במחצית, לעשות אותו מאוחר יחסית, ולכניס את ורנר, דברים שכאילו די לא מתקבלים על הדעת, אבל... אפילו תעשה את החילוף חמש דקות לפני המחצית. לפני כן. סוף המחצית הראשונה, תן איזה זעזוע, תעשה חילוף כפול. כן. תראה לשחקנים ש... ראשים הולכים להערף. ו... אתה רואה שבעל הבית השתגע. כן, לגמרי. ואתה אומר, מישהו שיכול להיכנס זה מדיסון, ולא להכניס אותו עד דקה 80 בערך, אני חושב שזה היה. אז זה דברים שבאמת... האמת שזה שאת... זה... נקודה שצריך קצת להתמקד בה, כי זה מרגיש לפעמים שמה שבועז אמר עכשיו, אני בטוח שכולנו עכשיו הננו כזה לחיוב ואמרנו נכון, זה משהו שצריך לקרות. אבל יש לי תמיד תחושה כזאת שאנג' כאילו בגלל שהוא תמיד תמיד מסתכל המון זמן קדימה והוא מסתכל טווח ארוך, אז הוא, הוא שומר על הדברים האלה, הוא קצת מפחד לעשות את ה, את ה... להעיף את הכיסאות באוויר רגע ולהגיד לשחקן להשפיל אותו במרכאות מול האצטדיון עכשיו, בו אתה יוצא ומכניס את, לא יודע, מדיסון נגיד, ולהראות שבעל הבית השתגע, אבל הוא כאילו, הוא מפחד לפגוע. במה שנקרא חדר הלבשה בריא ותקין ו... ולא מפוחד, כמו שהיו אצל השני מאמנים הקודמים. מצחיק איך אנחנו שכחנו את נונו לגמרי בכל הדבר הזה. הכוונה <אז> היא לקונטה ומוריניו, והוא מפחד מזה, הוא קצת לא רוצה, הוא, הוא מאוד רגיש כלפי הסגל. אבל ראינו דלית. אותו עושה חילוף במחצית, זה גם עבד. במחצית, אבל <אז> לא בדקה... <אז> <אז> <אז> אבל פה לא ראינו במחצית אפילו. נכון. <אז> כאילו אני, אני, אני גם לא מדבר ספציפית על המשחק הזה, אני מדבר בכללי, כאילו יש איזה, הוא תמיד לוקח את האחריות עליו, הוא... Yeah, אבאי כזה. הוא... כן, ו... וזה משהו שצריך לשים לב, מעניין גם לראות האם במהלך האחרונה, אני מקווה שלא, אנחנו נראה פתאום איזושהי התפרצות זעם כזאת, שכוללת <אז> חילוף שוב... כזה. אם אתה זוכר שנה שעברה ראינו נגל... לדעתי נגד צ'לסי בסטרנפורד ברידג' עם הפס דה בול כזה. כן, שוב, התפוצץ שם. Uh, אם זה ימשיך עם משחקים yeah, כאלה, אז זה. כן, אנחנו נראה את זה גם ב... <laughs> אנחנו okay. נראה את זה. Uh, ושאלה אחרונה מהוואטסאפ uh, של uh, ידידנו וה של uh, בועז, שי אזדי. יידו. האם יש לנו סיכוי להשיג משהו העונה בלי להביא את wow. דני סירקין בינואר? וואו. דני סירקין, אם יורשה לי להוסיף, יקיר הפוד, יקיר המערכת, יש. השחקן הכי טוב בצ'מפיונשיפ העונה. ואחראי על שער ברמת גארט בייל ביום שבת האחרון, מה שלא עזר להם, כי בסופו של דבר זאת עדיין סנדרלנד והם יצאו 2-2, אבל למקום ראשון. ואת האמת, אני כן רוצה להתעכב על זה. אני מאוד... בועז, אנחנו יודעים את הקשר שלך לסירקין בתור חברי עט. שחקן שבאמת כיף לראות, יצא לראות אותו קצת השנה. גם עונה שעברה, גם לדעתי, פעם אחרונה שהייתי בלונדון, אז ראיתי אותו גם משחק בלייב. <laughs> הוא נפצע באותו משחק ולא חזר לאיזה חצי שנה. <laughs> אבל... Uh, הוא כיף לראות אותו, הוא שחקן בית, מגן שמאלי, שהוא וואלה, היה יכול לעזור לנו, והוא באמת בתקופה מטורפת מתחילת העונה הזאת, ואנחנו בחודש נובמבר, בצ'מפיונצ'יפ הם שיחקו 80 משחקים כבר. אז כאילו, <laughs> זה לא, <laughs> יש לך מדגם מספיק גדול בשביל ואתם חושבים שיש סיכוי שנראה אותו חוזר? כאילו מינואר או בקיץ? כמובן תמורת כסף, כי אולי יש איזה סעיף שם או משהו שדניאל הביא גם פיננסי שם. יש סעיף על, לא יודע, זכות ראשונים או כזה, ואין לי ספק גם שהשם שלו יעלה בבורסת השמות, עם כל השמועות וזה. אנשים כמו פבריצי עושים כסף מפשוט לקשר את השם שלו אלינו. האם הוא באמת יבוא? לצערי, לא. פסה. אז נאלץ לראות אותו בקבוצת אחרות. אם הוא בא, אני קונה חולצה. אני הראשון שקונה חולצה <laughs> ואני קונה אותה אורגינל <laughs> מהמועדון. אבל אתה מאיית את זה כמו שהוא אמר לך או כמו שאתה חשבת? <laughs> לא, לא. כמו שהוא אמר, ספרה <laughs> שלוש. <laughs> <laughs> Uh, טוב, נעבור לכמה שאלות אחרונות מהפייסבוק, אני רואה שזה לא כל כך שאלות אחרונות, אבל נעשה את זה זריז, כי אני ראיתי את בועז, אתה כבר uh, מפהק פה, אז זה... <laughs> נעשה... <laughs> נעשה את זה זריז. צריך להכין סלט. <laughs> uh, אביב uh, אריה לוין, באופן ריאלי, אליפות היא לא מטרה של המועדון, אז מה כן המטרות? מה האסטרטגיה של המועדון השנה? אולי בהתחשב התשובה שלכם, ההפסד לא כזה גרוע כמו שהוא מרגיש. אז מסתבר שאביב, כאילו, בזמן שהוא כתב את זה, הוא יודע בדיוק את מה שנגיד. כן, חד וזה כמו שהיה לי עם ערן, ששבוע שעבר הוא פשוט כתב פוסט בזמן שהקלטנו, על אותם דברים שאתה אמרת בועז. אז ערן, אני יכול לחשוב שהוא נעמד פה מחוץ לבית שלי בכפר סבא, אבל אביב, אולי מתחת לבית שלך, אלון, בתל אביב, אני לא יודע. <laughs> אז המטרות והאסטרטגיה, אז כאילו, זה גם, זה גביעים כרגע, אני חושב. זה כאילו מה שריאלי. כן. אליפורקט, <מח> זה סוף הדבר. לפחות בגביע, הכל יצא במה. להגיע כמה שיותר גבוה, זה, זה בדיוק, זה, זה דניאל לוי. להגיע כמה שיותר גבוה, להיות שם. כן. אבל, לא, אבל לא, יותר מדי גבוה. שלא, <laughs> לא יצטרך מענקים <laughs> בטעות. לא, אם הוא יגיע לגמר גביע ליגה, אז זה כבר נכנס ל-CV, כאילו, אתה מבין? זה, <אבל> הגענו ל... ש... ש... אבל אז אנג' בסכנת פיטורים. <laughs> אבל אנג' יכול להגיד שהוא זכה. נכון. <laughs> <laughs> <laughs> שמואל חי אמיני אומר, יש לו רעיון למה הפסדנו את המשחק הזה. יום חמישי אנג' בחר מרצון להפסיד את המשחק. הוא ידע שיש עומס ו... עם תשע נקודות. אז הוא עלה עם הרכב uh, הכי חלש יחסית. Uh, ושיחק את המשחק שלו שהיה ברור שזה לא אפשרי. יום ראשון אנג'ר יצא לנצח, ושכח שאם אין לך בעיה להפסיד בספורט אתה גם לא תוכל לנצח אם תרצה. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו או, לבוא ביום ו... ראשון בצורה אחרת. ובדיעבד, לא, זה לא היה תלוש אם היינו מחלצים שם תיקו. נכון, זה היה הקרוא... ב... לאור, כאילו, גם בהתחשב בהרחקה, כשהיינו בעשרה שחקנים, אני חושב שכאילו לא דיברנו על זה, אבל לא ניצלנו מספיק את סנצ'ז, שאנחנו מכירים אותו ויודעים מה החולשות שלו, והגול היחיד, אה... כאילו, כן, לא הגול היחיד, אבל... הגול של סולנקה בעל סנצ'ז, בטעות סנצ'ז אופיינית, והיינו צריכים לנצל את זה יותר. אגב, סנצ'ז, ראיתם בסוף שבוע האחרון, הוא הביא איזה מספרת מטורפת שם. וואו, מה זה מספרת? הביא סללום, כאילו קמאו כזה של סללום ברזילאי, הגביה לבלם השני, הבלם דפק מספרת למשקוף, ואז סנצ'ז, עוד פעם עם החזה, ומספרת יצאה החוצה, אבל אולי <אז> הוא חלוץ מבוזבנס. יכול להיות. כי בלם הוא לא מי יודע מה. אבל כן, לא, באמת לא דיברנו גם את השריי, כי זה היה... כי זה היה נראה לא טוב, אז עם האדום של האנגשר פתאום זה הסתפר, שעם עשרה שחקנים נראינו יותר טוב, באמת היה קרוב גם להשוות. אבל מה ששמואל אומר, כאילו, זה נכון, אני מסכים. כי... אני מסכים גם במיוחד לגבי הגישה של השחקנים. כי אינג' בסוף אין מה לעשות, אתה חייב להבין אותו, הוא צריך לנהל עומסים ולהשתמש בסגל בצורה מסוימת. אבל שחקן שמקבל הזדמנות לשחק נגד גדלת עשריים בחוץ, והוא מרגיש כאילו זה כאילו משחק שאולי נפסיד, אולי זה... זה שחקן שלא ינצח ביום ראשון נגד איפסוויץ'. כן. אז בגלל זה האופי פה היה חשוב, והאופי, כמו שאנחנו מדברים על זה, כל העונה הוא לא מספיק טוב. חנן גולדשמיט אומר שהוא מתנצל הסיבה היחידה שהפסדנו לקבוצה החלשה בליגה איפסוויץ שהוא שהוא בחר להגיע לאצטדיון. ואם אתם חושבים שזה לא השאלה אז אתם טועים, יש איזושהי סיבה הגיונית שאנחנו אמורים להפסיד משחק הזה. בגלל השם חנן אז כאילו אני מקבל את הטענה הזאת שזה הסיבה שהפסדנו. אבל כן. אני יודע שיש עוד כמה מהם. חבר'ה שלנו שהיו שם, וזה באסה. כאילו, אני הייתי פעם בגישה לקחת את המשחקים האלה וללכת, כי הסיכוי שטיר הניצחון הוא גדול יותר. אבל כן. זה כבר לא בטוח, וזה באסה, כן. אני, אני כן מקווה שהיה לו שם איזה מומנט של קצת, כאילו, אדרנלין והתרגשות, מיד אחרי השוויון של בנתנגור. שפתאום הייתה, כאילו, גם זה היה גול יפה כזה, שמקפצת... שער מצמק. מצמק, כן. כן, okay. uh, וגם כאילו אולי, אולי היה שם איזה דקה וחצי שהייתה תחושה שיאללה הופכים את זה. Uh, ואם לא, אני מקווה בי... שהבירות לפני המשחק, מחוץ לאצטדיון, הביברטאון היה טוב. בגלל זה תמיד yeah. צריך לחגוג איזה שלוש שעות לפני המשחק, רק כי okay. אנחנו מכירים את הקבוצה שלנו. כן. Okay. Uh, טוב, נוי ברוך שואל על N שכבר ענינו. Uh, יואב עוד פעם שואל איפה נעלם מדיסון? והוא מראה, עשה במינצ'רני כנראה את מדיסון, מסתכל על מפה של הטמס, ומנסים לאתר אותו. אורי זה מדיסון? אורי זה מדיסון? לא, תשמע, זה גם דיון. כן. זה, זה, אנחנו יכולים לשבת פה עכשיו הרבה, אבל זה... כן, מדיסון זה, זה, זה בעיה חמורה, ש, שכבר אני לא יודע מי, אני שוב, אני לא יודע, לא רוצה להצביע פה על מי אשם, אבל ברור שזה קודם כל הוא. ויכול להיות שפה גם ניהול לא נכון של אנש, עם שחקן, בעיקר... עם האופי של השחקן. זה שחקן שבוא נגיד, אם יש שחקן שאנג'י mm -hmm. הביא למועדון הזה, זה, זה את מדיסון. אני חושב שהוא היה ראשון אצלו בליסט. מישהו שהוא אנגלי, שהוא יבוא להיות המספר 10, הפליימקר שלך, זה ש... שרוצה לעשות את המעבר לקבוצה יותר גדולה ושיקח וש... את המועדון הזה בשתי ידיים. ותשמע, העונה הזאת היא מאכזבת מאוד, וזו נורה אולי הכי אדומה. ואני חושב, ש... חושב שיואב כתב את זה, או אני לא, אני לא זוכר מי, אבל ברגע שאנחנו באמת, יכולים לשקף את מצבו של מדיסון על מצבו של המועדון. כלומר, ברגע שהוא לא פה, ושהוא לא מופיע, והוא לא מנהל את הקבוצה הזאת, אז אנחנו נראים שייט. ו... וזה קשה, ונכון שיש את קולוסבסקי והכל, אבל דיברנו המון על יציבות, ו... והיציבות הזאת חייבת להופיע, וזה נורא מאוד מאוד אדומה וחמורה לגבי ההמשך, כי, זה... כי הוא חייב לחזור, אנחנו חייבים את מדיסון טוב. פני הדור כפני הכלב, אה? <laughs> Uh, טוב, שתי שאלות אחרונות, נעשה את זה דריז. Uh, יואל ניב uh, שואל, איך יוצאים בקבוצה הזאת ילדים רעים וכדורי מטרה שמכנים גם לצאת בביקורת על חבר קבוצה, ולא רק להתלטף ולהתאלס כשהולך טוב, ולסמן אגודל חיובי ואדיש כשעוד התקפה מתחרבשת. Uh, <laughs> <laughs> אהבתי פה שהוא רושם דוגמאות רעות לכך, זה ג'ונסון, סון, רספיוטין, שזה בטח <laughs> דרי <laughs> גושין. <laughs> <laughs> רומרו ופדרו פורו שהוא חשב שיש בהם תשוקה. <אח> כן זה נכון, הרבה זמן כאילו דיברנו על השחקנים עם אשכים איזה שיעור וכאילו בנטנקור למשל הוא שחקן כזה שיכול לטרוף את השופט אני יכול, שתי, אני יכול להגיד שתי מילים? נו. No. געגועי לאויברג. עכשיו אם... באספקט הזה, כן. באספקט הזה בלבד. כאילו הבן אדם שהיה חוגג גליץ' מוצלח ו ומטריף את השחקנים סביבו, היו לו חסרונות באספקטים אחרים, אבל כן, לגמרי חסר את זה. כן. אתה יודע, אפילו איזה בלם כזה כמו, לא יודע, טובי, יאן, שהיו, כאילו, כן, היו, בטח כשהקפטן שלך הוא סון, כן, שהוא לא כזה. וגם רומרו, לא כזה. מדיסון, לא כזה. <laughs> הם לא שחקנים כאלו, הם לא שחקנים שכאילו, אפורו גם כן, בוא ניקח אותו. הוא, הוא הולך לקהל בקרן ודוחף את הקהל, כאילו, בסדר, זה לא, דחוף את הקבוצה שלך, דוחף את השחקנים שלך. לא את הקהל, הקהל עושה את העבודה שלו. כן. <laughs> דחוף <חלוסף> את עצמך. אני חושב, הוא קפטן מטריאל, גם אנטנקור. לגבי השאר נראה להם קצת צעירים מדי בשביל לדבר עליהם בדבר, בהקשר הזה. כן. מיקי אולי, אם הוא לא ייפצע כל נובמבר. לא. כן. מיקי לא? אתה לא חושב? לא. לא תורבת לא, מדי? אם אלון לא אומר שלא, אני איתו, הוא... הוא רואה <laughs> את השפת גוף. Uh, טוב שאלה uh, זה מגיע לשאלה האחרונה שהיא גם קשורה לקפטנים. Uh, למה ואיך שחקנים כמו מדיסון וויקאריו קיבלו את הסרט קפטן לפני דייוויס, uh, ויקאר, טוב ויקארו קפטן רביעי סוג של, uh, הייתה הצהרה לגבי ההיררכיה של הקפטנים הוא שואל, אז, אז כן הייתה הצהרה, היה סון קפטן ראשון, שני זה רומרו, שמשום מה אנשים אוהבים לשכוח את זה שרומרו הקפטן השני, וכשמופתעים למה מדיסון וויקאריו, למה לא זה למה לא זה, למה כן, רומר מקבל את הקפטן, אחרי סון, זה גם כן, זה אמור להדליק לכם נורה אדומה הרבה יותר גדולה משאר הדברים, אבל משום מה אנשים אוהבים לשכוח את זה. אז קפטן שלישי זה מדיסון, וויקאר שבמהלך העונה הזאת תצטרף לוואטסאפ של המנהיגים, כמו שהוגדר באחד הפרסומים בטוויטר, אז הוא כביכול הקפטן הרביעי, ולמה לא דייוויס? זו שאלה טובה. יש תשובה למה לא דייוויס? מה, הוא פר במידי? קשה לדעת, כי אנחנו לא חשופים לדינמיקות בחדר הלבשה. דייביוס הוא כן נראה כזה אחד שהוא ילד טוב ירושלים. ובסוף... כן, כן. בסוף גם, כאילו, זה סוג של החלטה של מאמן שמביא את הקפטן שהוא סון, ואז סון, כאילו, ביחד איתו, הם... אני בטוח שיש פה קצת פוליטיקות וקליקות ועניינים ויכול להיות שדייוויס הציעו לו והוא אמר עזבו אותי אני כאילו טוב לי במשבצת שלי אני כי הוא כן עושה אופי של כזה צנוע ועובד קשה אבל עובד בשקט לא רוצה להיות בפרונט. אני לא יודע אני לא יודע אבל בוא נגיד שכן כאילו חסר קפטן. דמות של קפטן. בקבוצה, חסר את זה. כן, אנחנו פרטון, זה מה שאנחנו מדברים על זה כל הזמן. ואני לא יודע מאיפה זה יגיע. כי זה צריך לבוא ממישהו שכרגע במועדון, זה לא שתביא עכשיו מישהו והוא ישר יהיה זה לא צ'לסי פה. אני <ש> באמת <ש> חושב שקולוסבסקי יכול להיות כזה, כן. ובנתנקורים הוא קצת יותר כשיר. אני אוהב בקולוסבסקי שהוא... נותן הכל, הוא נפתח כאילו, הוא מתרסק על הדשא, נפצע, אני חושב שכשכן יש קצת מכות, הוא נכנס, הוא מעורב. זה דברים שאתה רוצה מהקפטן שלך, שיהיה את השפיץ הזה, את האג'יות. כן. והוא קפטן גם בנבחרת שוודיה, אז כנראה יש בו משהו שרואים. כן. קיבל לפני כמה משחקים. מה אתה אומר? בואנה, יש לנו מלא קפטנים של נבחרות בקבוצה. כן. ואף אחד לא מתנהג כמו קפטן בקבוצה? כן. נוראי, וואו. לא מלא, אבל בסדר. למה, מה? היסטורית יש לנו הרבה פעמים. היסטורית? היסטורית, כן. לא, אבל סונד, כולו סבסקי. לא הקפטן של ווילס? לדעתי הוא כן. אני חושב שכן. נראה לי שכן. ועוד יש. הוא אומר או לא. אולי ביסומה, איפה הוא? זה בטוח. גם בטח לא. זה עדיין מעט מאוד. ביחס לקבוצות שהיינו בעבר. כן, קפטן גרמניה. גרמניה ב'. מילואים, כן. הליגה למקומות עבודה. הוא הקפטן של סניף אלדי שיש שם בגרמניה והמבורג. או מאיפה שהוא בא, בלייפסיק, סליחה. טוב, את האמת, רק מדברים על קפטן, ואני חושב על הלונדה בחולצה שלך עם השחור והסגול הזה, הוא היה באותה תקופה. בטח איזה חולצה שמזכירה לי ג'ינולה. אני דווקא עלה לי איזשהו סיפור, אני זוכר עוד מתקופת רדנאפ בהתחלה, טיטים, אם אני לא טועה, שהוא הסיר מלדלי קינג את הסטרט קפטן, בשביל לתת לו להתמקד ב... בפציעות ובהכול, לא להעמיס עליו גם את, ה, את הלחץ הזה של קפטן. ואם אני לא טועה, הסרט אז עבר בין כזה רוביקין ווודגייט וכל מיני אושיות כאלה. ולדלי לא שם את הסרט, למרות שאתה יודע, בחדר הלבשה במועדון הוא, הוא היה הקפטן, אבל פשוט אה. לא הפורמלי. ו... בסוף שהוא אמר לכן... לנו את זה, לא? יכול להיות. משהו לא בסגנון. שתי... <laughs> <laughs> <laughs> ו... וזה משהו ש... תשמע, זה, זה גם, זה לדעתי אחד האתגרים של אנג' לספק עד סוף העונה, ובטח לקראת העונה הבאה שלו. <laughs> uh, טוב, בנימה הזאת נראה לי אנחנו נסיים את הפרק שאלות ותשובות הזה, שהיה ארוך, uh... נראה לי ארוך מהרגיל, אני לא... אני אף פעם לא יודע כמה זמן הפרק, זה לא אומר לי פה, ואני לא, לא מספיק רציני כדי לבדוק. בסדר, אה... יש פגרה שלמה להאזין לו, הכל אה... טוב. כן, תפח... תחלקו את זה לשניים, יש מספיק, פקק... יש מספיק פקקים ל... לשמוע את הפרק הזה שלוש <אח> פעמים. אה... ואולי אפילו נעשה איזה פרק בפגרה, אולי, אה... אתם יודעים, דברים קורים בטוטנון במהלך פגרות נבחרות, אז... בליכוד אה... תדעו מה יהיה. <laughs> אה... משהו נוסף שאתם רוצים אה... להגיד לפני שאנחנו מסיימים, ו... כמו ש... נסיים את זה פה לפי הפרצופים שלכם ושבועז הולך לישון כבר. פנית הטוויטר לפרק הבא. כן, כן. כבר הוא צריך למצוא חומר חדש. אגב, נוסע לסופצוע. אתה סלט. סלט זה תגזור את זה. אבל אתה צריך כאילו... אתה הולך ירקות, פירות, צריך ללכת על דברים אחרים כבר. אתה שם ענבים? אתה שם ענבים בסלט בועז? או רק צימוקים. יש סלטים שהולך טוב בענבים. וראש החמוציות. חמוציות. ובדקום צימוקים. זה הולך נחמד. אני שונא פירות וסלט ירקות. תועבה מבחינתי. גם ורנר זה תועבה מבחינתי אבל. כן. טוב, אז אלון, בועז, תודה רבה לכם. ונקווה שפרק הבא יהיה קצת יותר שמח. אז יאללה ביי. כן, אחרי שאתי בחוץ. יאללה ביי.